Один, сімнадцять. Денвер. Субота, двадцять вересня. Де вони? Нік стояв у шлюзі безпеки. За стійкою був лише Ганні Ваш син зник, пане Бі. А отестя, здається, щось типу інсульту чи серцевого нападу, відповів колишній морпіх. Вел зник? Вигукнув Нік. Як це зник? Куди? «Ми не знаємо, пане Бі. Він вибрався нагору через вентиляційне вікно і спустився по мотузці. Я покажу». «Леонард, мій тест, він живий?» «Так, я доправив його до доктора Така. Впусти мене, Ганні, відчини двері». «Не можу, пане Бі, поки не здасте два ствола, які взяли сьогодні зранку. Ви знаєте правила». Я знаю правила. Погодився Нік, повернувся до стійки і просунув у щілину 50 старих. Аванс від Накамури майже закінчився. Ганніджі розблокував важкі двері. Справжнє ім'я доктора Така було сударет Джатішріпітак, Так, але всі в молі звали його доктор Так. Він утік із Таїланду під час останньої революції Тайрак тай «Тайці люблять тайців», під час якої було винищено п'яту частину населення країни. І з'ясував, що у США може непогано заробляти навіть без медичної ліцензії, надаючи нелегальну медичну допомогу кільком тисячам мешканців житлового комплексу Cherry Creek Mall Condominiums. Відповідно, кубик доктора Така був одним із найбільших у Молі, займав половину верхнього поверху колишнього універмагу Мейсіс. Там Нік і знайшов Леонарда, який спав у одному з відсіків приймального покою біля входу до володінь доктора Така. Серце Ніка стислося від жаху, коли він побачив крапельницю і якісь рурки, під'єднані до тіла тесті. Ні, пронсар він точно не забуде. Так, невеличкий чоловік років сімдесяти, але досі з коротким чорним як смола волоссям, увійшов до відсіку, потиснув Нікові руку і промовив. Він житиме. Пан Ганіджі знайшов вашого тестя непритомним у вашому помешканні, і я наказав доставити його сюди. Я провів кілька діагностичних тестів. Професор Фокс на короткий час прийшов до тями, але наразі спить. Що з ним? – спитав Нік. Леонард видався йому набагато старішим, ніж п'ять років тому, коли зустрічав Вела в Лос-Анджелесі. «Гадаю, напад стенокардії спричинений аортальним стенозом», – відповів старий тайський лікар. «Непритомність була наслідком болю і нестачі кисню, що надходить до серця». «Здається, я знаю, що таке стенокардія, але що таке аортальний стеноз?» Вірно, пане Ботом, Аортальний стеноз – це патологічне звуження аортального клапана. У певні моменти, скажімо, за великого фізичного чи емоційного напруження, це звуження може заблокувати кровотік із лівого шлуночка. Його симптоми – раптова стенокардія та непритомність. Це лікується? – тихо запитав Нік, не зводячи зі старигання очей. Дара дуже любила свого батька. Він виживе. Це два зовсім різні питання, посміхнувся так. Приблизно у 4% випадків єдиним симптомом аортального стенозу є раптова смерть. Вашому тестю пощастило, і симптоми обмежилися стенокардією та втратою свідомості. Первинне обстеження показує, а в мене тут непогане діагностичне обладнання, пане Боттум, що ми маємо справу з випадком серцевої патології під назвою «старечий кальцинуючий аортальний стеноз». «Старечий?» – вигукнув приголомшений Нік. Термін застосовується в тому сенсі, що захворювання характерне для пацієнтів старших за 65 років, заспокоїв Ніка доктор так. З віком колаген у стулках клапана руйнується, і на них відкладається кальцій. Тоді зростає турбулентність кровотоку, стулки товщують, звужуються, рухливість зменшується через кальцинування. Чому в одних пацієнтів процес доходить до стадії аортального стенозу, а в інших – ні – досі невідомо. У професора Фокса дійшло. «І як його лікують?» – запитав Нік. Доктор Так відвернувся від пацієнта і заговорив дуже тихо. «Якщо ми спостережуємо симптоми задишки, стенокардії або запаморочення, пацієнтові віку доктора Фокса рекомендована хірургічна процедура, яку називають заміною аортального клапана». «Це дорого?» – спитав Нік. «Чи державна страховка покриває вартість операції?» Доктор Так похмуро усміхнувся. Ян Хірург, відтоді як у вашій країні політика охорони здоров'я зазнала краху, час очікування на заміну аортального клапана за Національною ініціативою охорони здоров'я становить трохи більше двох років. При операції використовують біопротезні клапани, вироблені з серцевих клапанів коней або курів. Сам процес їх заготівлі дуже тривалий і доступний лише певному колу пацієнтів. Окрім того, усі, кому встановлюють механічні протезні клапани, потребують пожиттєвого прийому імунодепресивних препаратів та антикоагулянтної терапії, зокрема засобів на кшталт варфарину, він же кумадін, щоб запобігти утворенню тромбів на поверхнях клапана. Це дуже дорогий препарат, і Медікер-2 його не покриває. «І дозвольте здогадатися, – прошепів Нік крізь зуби, – більшість людей із цим гортальним стенозом просто не доживають до державної операції, а якщо й доживають, то після неї не можуть дозволити собі антикоагулянти». «Так і є, – похитав головою доктор Так. – Ще у Бангкоку, коли я був молодим лікарем, ми очікували прориву в генетиці». Клоновані людські клапани мали б забезпечити незалежність пацієнта від імунодепресантів та антикоагулянтів. Адже у рідкісних випадках пересадки клапанів від донорів людей автоімунні ускладнення практично виключалися. Але, звісно, після краху північноамериканських великих фармацевтичних компаній через ваше так зване реформування охорони здоров'я, бездержавного фінансування досліджень у США та країнах пост-ЄС, всі сподівання випарувалися. Тобто ви нічого не можете зробити для Леонарда докторе, Так? Ми нічого не можемо зробити. І я нічого не можу зробити. Коли стенокардія повернеться, я випишу знеболювальні, пообіцяв старий таєць, і він має уникати будь-яких фізичних навантажень, і, звісно, надмірних хвилювань чи стресів. Нік не утримався від сміху. Доктор глянув на нього, як уміють дивитися лише лікарі. Нік промовив. Леонард щойно вирвався сам і вивіз мого сина з Лос-Анджелеса, з зони бойових дій, докторе. Не знаю, як йому це вдалося, але за порятунок хлопця дякуватиму йому до кінця життя. Якби просто зараз мені б запропонували віддати йому своє серце для трансплантації, я б це зробив. Згодиться, пролунав хрипкий баритон почесного професора Джорджа Леонарда Фокса з за їхніх спин. Докторе, так, підготуйте мого зятя до негайної пересадки, і ще візьмемо нирки і простату, бо власні не дають мені спати ночами. Нік і лікар розвернулися. Нік почервонів. Він опустився біля ліжка навколішки. Як давно ви прокинулися, Леонарде? Достатньо давно, щоб почути погані новини, сказав старий. Я пропустив щось обнадійливе. «Ну, – мовив Нік, 4 – чотири відсотки людей із цим діагнозом раптово вмирають під час нападу. Ви – ні». Леонардо сміхнувся. «Мені завжди подобалося бути частиною сірої масли. Власне, я почуваюся непогано, як на приреченого старого пердуна, який щойно мав близький контакт із смертю. Спокійно. Що ви закачали мені в кров, докторе, так? Легкий транквілізатор». «Будьте ласкаві, дайте мені кілька сотень таких пігулок, коли виписуватимете додому», промовив Леонард і стис Нікову долоню. «Ми ж не затримаємося, правда?» «Гадаю, мусимо поспішати», – відказав Нік. Велл повернувся, – спитав Леонард, і пальці стислися сильніше. Нік похитав головою. «Мені важко повірити, що він узагалі зміг вибратися з будівлі». Наче щось пригадавши, Леонард прошепотів. Телефон. І відпустив Нікову руку, кивнувши йому нахилитися ближче. Нік підніс вухо притул до вуст старого. Дарин телефон, Ніку. Він у твоєму кубику. Там подвійна верифікація. Перший пароль. Казка. К-А-З-К-А. Другий. Кілдер. Ім'я її папушки. Я щойно здогадався про цей другий рівень. Кілдер?» Він відкриває текстові записи, зроблені нею за місяць до смерті Ніку. «Я все прочитав. Це важливо. Дуже важливо. Важливіше за пошуки Вела. Тобі треба піти і прочитати самому, і подивитися відео. Її щоденник – це нотатки, які вона робила для тебе, я певен. Це змінює все». Нік кліпнув у відповідь. «Важливіше за пошуки Вела?» «Що для велового дідуся чи навіть для Ніка може бути важливішим?» «Іди негайно!» – прошепотів Леонард. «Іди і включи телефон!» І голосніше додав. «Докторе, так, ви допоможете мені одягтися і підготуватися до подорожі, правда?» Так насупився. «Певний час вам не слід подорожувати, професоре Фокс. Вам потрібен відпочинок, хоча б кілька днів». «Так, звісно», – запевнив Леонард. Але ж ви допоможете мені вдягтися, правда? А Нік тим часом владнає деякі справи. Оскільки я не входжу до 4% тих, кому не пощастило, то рухатимусь далі по тому відтинку, який мені лишився. Насуплений доктор Так кивнув. «Я повернуся по вас за кілька хвилин, Леонардо», – пообіцяв Нік. Він відвів доктора Така в бік і вклав купюри з авансу на камури у вузлувату долоню старого тайця. Залишалося близько тридцяти баксів дрібними і нуль на нікака, але це не мало значення Це забагато, сказав доктор так Нік похитав головою Ви допомагали, коли я був неспроможним платити Можете витратити частину на пігулки, які потрібні Леонарду Якщо лишу ці гроші собі, то точно спущу на вино жінок і танці Він вдруге стис долоню старого лікаря, в якій той тримав купюри Дякую, докторе. Так. Ганіджі чекав у коридорі. Йому не терпілося скоріше показати Нікові маршруту течі вела. Оскільки це було більш-менш по дорозі до Кубика, Нік пішов за кремезним ексморпіхом, який майже біг нагору нерухомими ескалаторами, наче якийсь новобранець на Перісайленд. Нік ішов обережно, пам'ятаючи про щільно перемотані ребра. «Як він це зробив?» – спитав Нік, витріщаючись з антресолі на трос, а тоді на розтрощене вікно на півтора десятки метрів вище. «Отож», – промовив Ганні не приховуючи захвату, – маючи лише з три десятки метрів альпіністського мотузя, гаків і трохи карабінів. «Коли він зі старим увійшли, то я подумав, що хлопець трохи замалий, як на 16-річного парубка для орієнтування ДГБ». Нік хотів проігнорувати оцінку, але почув власний голос нічогенький такий стрибокий підйом, як на замориша. Ганніджі ввів код доступу, і вони піднялися сходами на дах. Біля вентиляційного вікна Нік на мить спинився, поглянувши крізь відсутню шибку вниз, на скляні уламки в заповненому землею фонтані, і покрокував кривавим слідом до південно західного рогу даху. Я трохи підтягнув мотузку і змотав її, розповідав Ганні, але залишив закріпленою, як було. Ніка непокоїла кількість крові. Було очевидно, що син добряче порізався під час підйому. Ганні вказав униз на асфальт під південною стіною. Спершу нижня камера зловила лише розмитий силует, котрий спускався по стіні. Але на мосту, отут, ваш син нарешті потрапив у поле зору. Що він там робив? Охоронець знизав плечима. «Думаю, він ховав там зброю. На ньому була куртка, тож точно не скажу. Ваш хлопець постояв із хвилину по той бік мосту, а тоді пішов, не кульгуючи, якщо чесно, на захід. Я саме був зайнятий тим, що доправляв вашого тестя до доктора Така, але згодом, коли звільнився, то вийшов перевірити міст і побачив, що з хлопця натикло чимало крові». «Багато?» Спитав Нік і почув у власному голосі нотку тривоги. Трохи запізно вдавати із себе стурбованого татичка, муддаче. Озвався чесніший внутрішній голос. Йому, напевне, доведеться зашити рану, сказав Ганні, але до смерті він не стече. Я залишив Лені й Дорі уважно пильнувати у зовнішні монітори, але не схоже, щоб вел визирав хоча б з-за рогу або повертався до мосту. Добре, сказав Нік, дякую. Він рушив назад до сходів, намагаючись не дивитися на кривавий слід. Він бачив і страшніші сліди. У мозку без попередження спалахнув спогад про наймолодшого з Лос-Анджелесських нападників, підстреленого в передранковому напівмороку ботанічного саду Гантінгтон минулого понеділка, який благав подарувати йому надію. Хлопчина був щонайменше на 3-4 роки старший за Вела, і, ймовірно, цілу ніч разом зі старшими приятелями розважався, відстрілюючи беззбройних цивільних, наче оленів у лісі. Йому не поталанило. Нік був не беззбройним і до того ж не зовсім цивільним. Але що, як такий само немилосердний старший чоловік колись наблизить гулок до голови Вела і так само затулить обличчя від бризок? Якщо це лайно триватиме і надалі. Годі ідіоти, ще поплач. Що робити з мотузкою, пане Бі? Гукнув Гані з рогу даху. Пізніше заберу, збрехав нік. У кубику панував повний безлад. Одяг розкиданий, вміст шухляд висипано на підлогу, а самі шухляди розкидані по кутах. Ще й звична парамедична каша, на додаток, пластикові та паперові обгортки від усього, що використовував доктор Так, надаючи Леонардові першу допомогу. Але Бедлам нічого не значив. Увагу Ніка привернув розсип кольорових тек. Вел прочитав матеріали великого журі? Звісно, прочитав. Різко рухнувши перед пліччем, Нік змів теки зі столу. «Невже Вел повірив, що я намагався вбити його матір?» «Та, звісно, повірив. Бо Нік – це батько, який кинув сина на старого діда в Лос-Анджелесі, і жодного разу його не відвідав, так і не накопичивши грошей, щоб повернути хлопця додому в Денвер. Який дзвонив раз чи два на рік, не згадавши навіть про 16-річчя власного сина. Чому б такому батькові не позбутися дружини, яка зрадила?» Нік опустився на стілець, у в коліна, вчепився пальцями в мокрій від поту скроні і зосередився на диханні. У 4% людей першим симптомом хвороби стає раптова смерть. А вже ж! Жарт для тих, хто не увійшов до 4%. Ніків батько загинув з необачності, дозволивши себе вбити. Нік тоді був зовсім малим, але принаймні приділяв йому увагу, поки залишався живим. Без жодної тіні мелодраматизму Нік усвідомив, він ніколи не зможе надолужити втрачене, хай скільки часу їм з велом залишиться бути поруч. «А мені майже непевно лишається менше восьми годин», – подумав Нік. Цей беземоційний потік певності знову накрив його просто як факт. Він не втече. Йому не судилося пережити прекрасне передранкове марення, що наснилося перед самим пробудженням. Бо для екскопа Ніка Боттома зустріч із паном Накамурою нічим хорошим закінчитися не може. Він майже відчув запах розпаду власного тіла. «Чорт!» – прошипів Нік в голос. Затріснувши дверця та кубика, він роздягся до гола і жбурнув усе, що мав на собі, включно з боксерами, у найдальший кут і попростував у душ. Мився швидко, але скажено, терся так, що мало не здер шкіру, але все одно відчував сморід дев'ятого денверського муніципального звалища. Он цар пахло тонше, хлорованою водою, як у доглянутому тихому басейні, але ти не менш більш моторошному, ніж звалище. Нік одягнувся швидко і абияк. Чиста білизна, чисті шкарпетки, фланелева сорочка в синю клітинку, пра стільки разів, що стала майже непристойною м'якою, чисті чий носик, котрі були вже не такими затісними, як два тижні тому. Він пристебнув кобуру з глоком на пояс ліворуч, а крихітну кобуру з пістолетом 32-го калібру на праву щиколотку. Треба пошукати телефон Дари. На столі його не було. На ліжку теж. Його вкрали. Сусіди чи хто там заходив, поки Ганні Джі з доктором Таком сновигали туди-сюди, залишивши двері відчиненими. Його міг забрати вел, Велл, ну, повернувся і взяв. Нік небезпечно зісковзував в істерику. Він титанічним зусиллям примусив себе заспокоїтися, інакше доведеться позичати у Леонарда з собачої торбинки заспокійливе, прописане доктором Таком. Ставши навколішки, Нік заглянув під ліжко, під стіл, почав розбирати мотлох. Старий телефон лежав між фальшпанелю і плінтусом. Мабуть, хтось ненавмисне скинув його зі столу. Прошу тебе, Боже, хай він буде цілий. Як завжди, Бог не відповів. Подряпаний екран засвітився, але лише, щоб видати повідомлення. Містка батарея майже розряджена. Нік знов порився у викинутих із шухляд речах, знайшов власний зарядний пристрій. Вони з Дарою купували телефони одночасно. Зарядка підходила. Після того, як телефон вимкнувся, файли знову закрилися і зашифрувалися, тож Нікові довелося набрати пароль. Вісім проти п'яти, що нічого не вийде. Вийшло. Нік тицьнув у величезний відеофайл, сподіваючись побачити Дару. Протягом п'яти з половиною років без останнього тижня Нік відвідував її щоночі і щодня, але серце калатало так, ніби він і йшов на перше побачення. Дари там не було. Зате був Деніоз, Оз, і Делрой Ніґер Браун, і Дерек Дін, і Донко Жахмед Нухаєв. І ще два десятки знайомих облич, фігуранти матеріалів розслідування брудного вбивства Кейгона Камури. Останні зниклі години документального фільму Кейго. Нік не наважувався на останні питання, яким чином Дара отримала копію, хіба що вбивши молодшого Накамуру? Він вирішив залишити питання на потім і почав гортати інтерв'ю, нетерпляче, не вслуховуючись, перестрибуючи від одного до іншого ось воно, щось неосяжне жахливе. Донко Жахмед Нухаєв розповідає про лабораторію в японській Нарі, де насправді винайшли флешбек, і про величезні нові лабораторії біля Уханя, Шанджоу і Нанкіна, в яких планують виробляти флешбек-2. Усміхнений Нухаєв розповідає про мережу розповсюдження, яка керується з Японії, обплітаючи весь світ вже 15 років поспіль. Нік перескакував від людини до людини, чув далекий голос Кейго, який ставив запитання, хоча в документалці залишали лише відповіді. У більшості запитань і відповідей повторювалося те, що Нік вже не раз чув в інших записах, але траплялися й нові уривки, натяки, сліди. Але навіть цих фрагментів і шматків фраз було достатньо, щоб скластися в мозаїку. Ці записи самі по собі підштовхували на розуміння, чорт забирай, єдиної мети створення документальної стрічки, як власне і на те, хто вбив через неї Кейго, і ім'я вбивці Накамура хоче почути сьогодні ввечері. «Хоча навряд чи я доживу до тієї зустрічі», – подумав Нік. Мета полягає не в тому, щоб розплутати вбивство Кейго Накамури після того, як воно шість років поспіль вкривалося порохом на архівній полиці, а в тому, щоб забрати сина з тестем і втекти. Навіть у разі, якщо все складеться зовсім не так, як у передранковому сні, і навіть якщо тікати нема куди. Республіка Техас не приймає розшукуваних злочинців, а він автоматично ним стане щойно наблизиться до кордону. Більш того, він із сином і тестем вже вважаються розшукуваними злочинцями. Нік закрив відео і увів другий пароль – «Кілдер», щоб відкрити текстові файли. Вже перші рядки, набрані дарою за два місяці до вбивства Кейго, вибили з нього дух. Це не був довгий масивний файл, хоча охоплював останні сім місяців життя дружини. Вона залишила Нікові чи самій собі. Лише кілька нотаток, зроблених за кілька тижнів до вбивства Кейго і після нього, при цьому взимку не написавши майже нічого, повернувшись до щоденника за кілька днів до власної смерті. Нік не перелистував тексти як відео, читаючи від початку до кінця. Участь митної варти і ФБР. Мені Ортега утримує все в межах департаменту. Гарві не хоче витрачати час на спілкування з сім'єю, бо вважає справу шансом, який трапляється раз у житті. Якби ж тільки можна було розповісти Нікові, але я дала підписку і босові, і босовому босові, що все залишиться таємницею, доки... Гарві каже, що гадати про її мотиви не варт, але особисто для мене вони важливі, бо ми всі ризикуємо через... Прокурор вважає, що за тиждень свідок має повернутися додому. Радше так вважають федерали з митною вартою. А може це РУ? Але Гарві боїться, що якщо тягнути ще якийсь час, навіть маючи на руках усі ці відео та аудіозаписи, це може... Любов? Зрада? Як може людина, яка так сильно любить людину, тобто двох людей, спричинити їм таке? «Ортега і Гарві не переймаються, але мене це вбиває. Якби ж я тільки могла поговорити з Ніком, по-різному любити двох чоловіків – це можливо, але розриватися між ними от так, який жах. Ці вбивства, як на мене, усе змінять, але Ортега наполягає і, здається, Гарві погоджується, що вони не змінюють нічого». Мені боляче дивитися, як Нік працює до знемоги, не знаючи із чим ми з Гарві крутимося в нього просто під носом. Іноді я просто хочу лишити Нікові записку, справжнє ім'я Куміко Кетрін Кеттон, і побачити, що буде. Але не можу. Коли читаю її стенограми, починаю ще більше сумувати за власним батьком. Хай він і дивак. Треба подзвонити йому сьогодні ввечері, хоч і з Новим Роком привітати. Те, що пропонує Ортега, для мене неприйнятне. Гарві на це не піде. Каже, що всі ці потаємні ігри майже коштували йому шлюбу, а діти не можуть згадати, хто він такий, коли зрідка з'являється вдома. Але, думаю, у глибині серця він погоджується зі мною. Ми не можемо просто взяти й усе кинути. В жодному разі. Завтра я таємно зустрічаюся з Гарві в Денверському мотелі, де ми тримаємо ті речі». І він запевняє, що це буде остання зустріч, але я не прийму капітуляції. Я сказала йому, що якщо ми не знайдемо спосіб продовжити справу, я розповім усю цю темну, хворобливу історію Нікові від початку й до кінця». Нік витер сльози й дочитав текст, включно з останнім уривчастим обірваним записом. Дара не знала, що наступного дня помре. «А хто з нас знає», – подумав Нік, – «що помре завтра?» «Чи сьогодні ввечері?» Задзвонив телефон. Нік підскочив. Він дивився відео і читав записи Дари «45 хвилин». Бідолашний Леонард, мабуть, гадає, що його кинули в доктора Така. «Нік ботом слухає», – мовив він у слухавку, але відповіддю було мовчання. «Номер не ідентифікується». І це означає, що телефонують з передплаченого апарата. А вже ж, подумав Нік, ховаючи телефон у кишеню куртки. Про Леонарда я таки забув. Записи в пам'яті старого дареного телефона змінювали все. І ржаві шестерні в голові знову закрутилися, як у часи роботи у відділі тяжких злочинів. Частини мозаїки з'єднувалися, складаючись у цілісну картину. Все стало на свої місця. Він знову отер сльози і вилаєв себе за те, що завжди був сліпим дурним. Все завжди було на місцях, усе. Дара намагалася втомкмачити йому саме це, непрямо, Але він був надто зосереджений на власній кар'єрі, 24 години на добу захоплений грою в копа, щоб почути її, розгледіти в ній бажання поділитися знанням. Перше, що потрібно зробити, перш ніж забрати Леонарда, це розіслати дарені тексти і відео людям, яким він беззаперечно довіряє. Дві хвилини роздумів у абсолютній тиші народили п'ять імен. Ще хвилина посиленого мозкового штурму додала ще два. До списку увійшли імена шефа Дейла Амброуза та Кейті але матеріали мають потрапити до рук людей із серйознішими зв'язками, недосяжних для тих, хто дістав молодого Накамуру Камуру Гарвікоїна, Дару Фоксботом і, скоріше за все, тепер і Делроя Ніггера Брауна. Як не парадоксально, восьме ім'я належало Даїчі Умурі, раднику Західного узбережжя. Чи варто дозволяти вбивці здогадуватися, що тобі відоме його чи її ім'я? Нік не один раз у різних варіаціях грав у цю гру, і метод спрацьовував іноді. Але наразі він не був певен, чи встигне передати послання. Телефон знову задзвонив, завібрував, і Нік знову сіпнувся. Нік ботом. Услухавці мовчали, але з'єднання не переривалося. Абонент невідомий. «Я слухаю». «Забери мене звідси». Пролунало в слухавці розгубленому мозку Ніка знадобилося секунд десять, щоб упізнати голос сина. «Вел? Забери мене якнайшвидше!» «Вел, де ти? Ти цілий?» «Вел, твій дід Леонард Переніс щось на кшталт серцевого нападу. Він тримається, але потребує догляду. Тобі потрібна медична допомога?» «Вел? Забери мене!» У зміненому дорослому голосі сина було щось більше за стрес чи біль. Лють Щось гірше за лють? Добре, сказав Нік. Де ти? Знаєш Вашингтон-парк? А вже ж кілька хвилин звідси. Їдь по Маріон-Парквей, західним берегом озера, великого озера, Сміт-Лейк, здається, так воно називається, повз халупи й намети. Гаразд, сказав Нік. Де саме ти? На чому ти їхатимеш? На «Найрожавому д'ємівському мерні з дірками від куль. Зможеш бути тут за п'ятнадцять хвилин?» «Ти сильно поранений, Вел. В тебе з кимось проблеми? Просто скажи «ага», якщо не можеш говорити відкрито. «За скільки ти будеш?» Нік набрав повні груди повітря. Телефони мережа кубика могли прослуховуватися. Майже напевно. Щоб розіслати відео і текстові щоденники за вісьмома адресами, він скористається навороченою зашифрованою комп'ютерною системою GangiG у кімнаті охорони. Якщо робити все правильно і швидко, це забере кілька хвилин. Потім він запхає в машину Леонарда разом з усім його мотлохом, трубками, крапельницями і іншою фармацією. А перед тим, як підхопити Вела, можна ще заскочити на парковку шести прапорів. Хто знає, можливо, Кейті таки вдалося дістати тачку. І одразу рвонути з міста на Ай-70. Але краще все-таки не баритися і підібрати хлопця. Голос в нього якийсь дивний. Година, Велл, well. за годину на західному березі Смітлейку, Вашингтон-Парку, і Велл well обірвав зв'язок. 2.05. Денвер. субота, 25 вересня. План Вела полягав у тому, щоб наставити пістолет на якогось мешканця Вашингтон-Парку, і змусити віддати телефон, щоб подзвонити старому і домовитися про зустріч. Але вийшло так, що люди, з якими він зустрівся у парку, охоче дали йому скористатися телефоном. Але лише після того, як нагодували його гарячим ситним обідом, дали ковдру і подушку, і вмовили кілька годин поспати. У парку було безліч безхатченків. Але перший на кого натрапив Вел, було літнє темношкіре подружжя. І він миттєво дізнався, що звуть їх Гарлд і Дотті Девісони. Вони були старші за Старого, але молодші за Леонарда, у тій віковій групі, яку Вел не вмів оцінювати. Може, років під 70. У короткому кучерявому гарлдовому волоссі й пухнастих бакенбардах сріблилася сивина. Вел подумав, що цих двох буде легко залякати і підійшов у притул, тримаючи руку в кишені куртки із пальцем на скобі 9-міліметрової берети. Але вони радо привітали його і назвалися Дотті страшенно занепокоїлася порізом на його нозі і змусила сісти на пеньок біля невеликого намету, а сама заходилася куперсатися у саморобній аптеці. Знайшла йод, підгорнула холошу джинсів, почала промивати рану, бурмочучи, що непогано було б її зашити, промила і туго забинтувала поріз чистим білим бентом. Коли вона закінчила, Вел наважився нарешті забрати телефон, але Дотті мовила – «Ти, певно, голодний, синку. Глянути на тебе, то, певно, ти від самого ранку нічого не їв, а, може, і від вчорашнього вечора? то є щастя, що в нас якраз вариться квасоля з беконом, а чистомиску і ложку ми якось та знайдемо». Вел обожнював квасоловий суп із беконом. У вихідні, або коли він залишався вдома, його варила мама. То був звичайнісінький консервований солоний Кембелс, який пахнув беконом і страшенно смакував. За роки життя з Леонардом він жодного разу його не куштував. У дотті Девісон знайшлося свіже тепле печиво, і Велл на силу від нього відірвався. Подружжя теж трохи поїло з ним. Відчувалося, що вони вже пообідали, але сиділи за компанією і ставили йому запитання. Намагаючись відповідати якомога розпливчастіше, Велл сказав, що приїхав у місто у вантажній колонії разом з дідусем. «А де ж твій дідусь, Веле?» – спитав Гаролд. Лаючи себе за те, що і так забагато сказав, слава Богу, не згадав, що приїхав з Лос-Анджелеса, Велл відповів, «Та, пішов до родичів, маю з ним пізніше зустрітися, тому мені треба зателефонувати і сказати, де мене шукати». Щоб змінити тему, Велл відірвався від супу і печива. У цьому таборі повна сімей, і тут значно привітніше, ніж в парку Угорської Свободи і інших місцях, повз якими з Леонардом, а, ну, з моїм дідусем, сьогодні мандрували. Він оповів подружжю історію про бандитів, які їх переслідували, очевидно, щоб пограбувати, але промовчав про пістолет, за допомогою якого їх відігнав. Доті махнула рукою. «Ой, той парку вздовж бульвару Спір – це якесь жахіття. Страх один. Там самі самотні чоловіки. Називають себе новою армією голодранців. І я сумніваюсь, що серед них знайдеться хоч один, хто не здатен на пограбування чи зґвалтування. Щоб вони не розбишакували, муніципалітет Денвера платить їм щотижневу допомогу. Купує лояльність. І це огидно». Вел фиркнув і продовжив поглинати суп. Повертаючи розмову у більш приємне русло, Дотті Девісон мовила. «Ви проходили повз старий денверський кантрі-клуб? Бачили сині намети?» «А, ну так, здається, щось таке помітив», – сказав Вел, тягнучись за черговим теплим печивом. «Дуже дивно», – сказала жінка. «Там уже два місяці стоять тисячі японських солдатів. Вони ніколи не виходять». Ніхто не знає, що японські солдати роблять у Денвері, тоді як наші хлопці, не набагато старші за тебе, воюють за них у Китаї. Японських, спитав Велл, ви певні? А ж, відповіла Дотті. «Тут у нас живе японка з дітьми та онуками. Колись на Окінаві вона вийшла заміж за хорошого американського морпіха і переїхала сюди. Але він згодом помер. То вона каже, що чула, як ті солдати розмовляють між собою. Сержанти там чи офіцери у них кричать на підлеглих. І вони точно роблять це і японською?» «Дивно», – сказав Вел. «А тож у них там танки та інша бронетехніка, і такі літаки з крилами, що складаються догори і донизу, і літають як гелікоптери. — Оспрі, — уточнив Гарольд. Оспрі, — називаються. Дивно", — Дивно, повторив Велл. Він доїв і сидів ситий, сонний, пригальмований, впевнений у тому, що має зробити, але не певний, як саме. Він скаже старому, щоб той привіз всі гроші, які зможе зібрати. Велові в вкрай потрібні ці дві сотні старих баксів, щоб підробити нікака, і домовиться зустрітися з ним у якомусь тихому місці. Чесна частина виснаженої і перевантаженої свідомості підказувала, що після цього батька треба залишити у спокої. Первинний план був простий. Відібрати в когось телефон, наказати старому з'явитися на зустріч із Гарішми, забрати ті гроші і пристрелити його в парку. Ніхто б і не здогадався, що це зробив Велл, якби не кілька обставин. Гарлд і Дотті спитали, як його звати, і він назвався, навіть згадав, Леонарда. Словом, засвітився, як лошара, навіть відбитки пальців лишив. Отже, план переноситься в інше місце. «Ти стомився, синку», – сказав Гаролд. «Тут усе чисте. Ляж, відпочинь трохи в затінку. Сонце вже припікає». Старегань видав йому подушку з чистою наволочкою та тонку сіру ковдру, і Вел мимоволі замислився, як вони примудряються тримати все чистим та, схоже, навіть випрасуваним, провадячи життя без хатченків. «Дякую, це зайве». Про бурмотів Велл, але прохолодний затінок у трав'яному тамбурі перед великим наметом виглядав привабливо. Він приляже на хвилину, щоб подумати, як і в якому порядку діяти. Подув вітер, і він підтягнув ковдру до підборіддя. За кілька годин Велл прокинувся. Годинника в нього не було, але, здається, вже сутеніло. Він вилаяв себе. Клятий профан. Стомився ні в року, мовила доті, котра розігрівала щось на решітці над вогнищем. Чим би воно не було, пахло смачно. Велл скинув ковдру і на секунду навіть забув думати про папери в кольорових теках зі звинуваченнями, які знайшов у схованців кубику старого. Забув, що батько вбив матір. Думка про їжу тут же зникла, щойно усвідомлення брутального викриття повернулося, наче накриваючи все навколо чорною густою рідотою, що виповзає з забитої каналізації. «Можна позичити у вас телефон?» «Мені треба зателефонувати», – попросив він жінку. «На місцевий номер. Наразі грошей немає, але віддам пізніше». Можеш не віддавати, засміялася Дотті. Доля кожному надає шанс віддати щось комусь іншому. Ось дзвони Еле. Він відійшов метрів на двадцять, щоб поговорити без свідків. Не очікував, що старий відповість, і подумки склав голосове повідомлення. Аж раптом почув, як батько підняв слухавку і назвав ім'я. Вел запанікував і миттєво тицнув в екран, обірвавши зв'язок. Він постояв зі хвилину, доки не опанував себе. Вел усвідомив, наскільки розклеївся. Почувши голос старого, він хотів заволати «Ти навіть не подзвонив мені на день народження!» «Тримайся холодно, чувак», – наказав він собі. Дивно, але слова прозвучали в голові насмішкуватим, як завжди, голосом Біллі Койна. Вел натиснув кнопку повторного виклику. Але щойно почувши батьків голос, почав нюняти, мимрити щось безладне, просити старого приїхати в парк і забрати його. І лише після того, як сам поклав слухавку, збагнув, що забув наказати Ніку Боттому привезти щонайменше 200 старих баксів готівкою. Добре, окей, ти все одно не зробиш цього тут, у парку, тож сядеш у машину і змусиш його під'їхати до банкомата. А вже після того, як він зніме гроші, довершиш решту. Але де? Година. Старий сказав, що йому треба ціла клята година, щоб проїхати кілька кварталів. Він тут поранений, знекровлений, якби не пов'язки, антисептики, аспірин і гарячий обід, гарл Дотті, Можливо, вже охолов би. А старий навіть не квапиться, якомога швидше його забрати. Може, він здогадався, що це пастка? Мабуть, він побачив ті матеріали великого журі, розкидані по всьому кубику. Та й Леонард, певно, розповів йому, як лютився Вел перед тим, як втекти. І, здається, старий щось сказав про серцевий напад у Леонарда. Якась маячня. Коли кілька годин тому Вел залишив його в молі, дід почувався цілком нормально. Старий бреше, але з якою метою? А якщо Леонард таки пережив серцевий напад, Вел згадав, що насправді старий сказав щось на кшталт серцевого нападу, щоб це не означало, то чим він може допомогти? Шкода, але Леонард старий і вже певний час його турбує біль у грудях, хоч як він намагається це приховувати. Ну, таке, ніхто не вічний. Нічим я йому не допоможу, подумав Вел. Але тут же подумав, якщо вбити батька не буде кому наглянути за Леонардом, той всратий Ганні Джі майже напевно викине хворого старого з того нікчемного торгово-центрового форту, хай би навіть цілковито собі живого. «Та нахер воно мені всиралося?» – подумав Вел. Well. Це був бойовий девіз їхньої, насправді койнової, звісно, флешбанди. «Нахер воно мені всиралося?» Дотті Девісон спробувала знову його нагодувати, але Вел повернув привітному подружжю телефон, незграбно подякував за подушку і ковдру та повідомив, що має йти. Мовляв, дідусь забере його трохи далі звідси, просто з вулиці. Гарл намагався переконати його трошки почекати, але Вел заперечливо хмикнув, повернувся і пошкутильгав, огинаючи озеро до протилежного берега, де розташовувалося більше на метове селище Безхатченків, аж поки подружжя не зникло з поля зору. Долоню Вел увесь час тримав за поясом, на руків її беретти. Перед ним був старий і ржавий мерин Government Моторс, який старий описав надзвичайно точно. Західною стороною парку раніше проїхало кілька розвалюх, але Вел одразу впізнав батькову. Вона сунула надто повільно, а капот прикрашало кілька химерних кульових отворів. У лобовому склі відбивалося сонце, тому крізь нього не було видно того, хто сидів за кермом, але Вел був упевнений, що то старий. Шукає його, навіть не уявляючи, що на нього чекає. У найостаннішу мить Вел присів за соснами і дозволив машині повільно проторохкотіти повз. Сцикло. Але Вел відчував, що справа не тільки у страху. Він усівся за деревами навпочіпки і почав чекати, поки старий зробить ще одне повільне коло навколо озера і повернеться. Він просто був не готовий сісти в машину, дістати ствол і примусити батька їхати до найближчого банкомату, щоб потім зробити те, що повинен зробити. Він навіть по телефону на силу говорив від ненависті стискалися зуби, то як витримати 10 хвилин поряд з цим упирякою в салоні? І ще колись старий був копом, колись, поки не підсів на флешбек і не став безнадійним нариком. Колись він був спритним і непогано давав собі раду, коли погані хлопці намагалися тицяти в нього стволами. Переднє сидіння розвалюхи – досить тісне місце, і коп точно знає, як вибити зброю з руки пасажира, не спіймавши кулю. Вел усвідомив, що в нього здають нерви. «Та просто стрельни в нього, підійди і убий, і додіть каті гроші!» Усі ці мрії про те, щоб стати вільним далекобійником – повна маячня. Він не вміє кермувати, узагалі. Він ніколи не опанує вантажівку з усіма тими її передачами. Навіть здати назад із причепом – це щось за межами розуміння. Ніколи в житті він не збере 300 тисяч нових баксів, щоб викупити ту фальшиву нікака. Повна херня. «Просто пристрель його! Він убив маму! Підійди і пристрель, щойно побачиш, як машина повертається!» Древній мерин знову застукотів, входячи у поворот з північної частини дороги, і рушив на південь, у напрямку вела і стійбище без хатчанків. Вел витяг берету з-за пояса, відтягнув затвор, на бій патронник і сховав пістолет за спиною. Він вийшов з поза сосон, зробив із півдесятка кроків вперед і став на узбіччі. Він побачив лице старого. Побачив, як він різко смикнув головою, коли упізнав сина. Машина згальмувала. Раптово Велл збагнув, що стоїть не на тому боці дороги. Щоб мати вигідний кут стрільби, треба стояти з боку водія. Старий насторожиться, якщо Велл підходитиме до водійського боку з-за капоту чи з-за багажника. Наче передбачивши проблему, старий натиснув кнопку, і пасажирське скло з клацанням опустилося. Вел підійшов до машини, і тримаючи раптом обважнілу берету обома руками, наставив ствол у незворушне обличчя старого. Випростав руки, примусивши їх не тремтіти, Націлив пістолет у вікно. До цілі було менше метра. «Негай часу стріляй, вже не чекай, не барися». Нік ботом, ані скілички, не здивувався лише тихомово. «У мене під сорочкою кевлар-3, Велл. Тобі доведеться цілити в голову, в лице». Велл кліпнув. Старий прокрався йому в мозок. «Тисни, курок, вже негайно не чекай зараз!» Палець зіскобзнув на спускову скобу і натиснув її. «Запобіжник, хлопче!» Про рік старий знайомим тоном, яким говорив, коли учив Вела їздити на велосипеді. Вел не повірив, але кинув погляд на запобіжник. Справді. Прапорець дивиться вниз, перекриваючи червону крапку. Курова. Затинаючись обома руками, він підняв запобіжник, відкриваючи червону позначку. Цих кількох секунд старому вистачило б, щоб утекти, натиснути газ і дреминути звідси. Але він навіть не поворухнувся. Лівиця лежала на кермі, правиця, порожній видима, на побитій часом консолі між сидіннями. Старий просто дивився Велові у вічі. «Він знає, що заслуговує на смерть за те, що вбив маму», – подумав Вел. «Він приїхав, чудово знаючи, що я маю зробити. Він винний по самій яйця». Палець повернувся на спуск, і тут Вел помітив рух на задньому сидінні. Не опускаючи рук, з пістолетом, спрямованим просто середину батькового лоба, він кинув погляд ліворуч. На задньому сидінні, у незграбному кублі з подушок, лежав Леонард, рот роззявлений і очі заплющені. На гачку над дверима, там, де зазвичай вішають одяг, повернутий з хімчистки, було підвішено пляшку з прозорою рідиною, від якої до пом'ятої синюшної лівої руки Леонарда тягнувся капіляр крапельниці. «Що за хрінь?» – розгубився Велл. Старий повернув голову, подивився на Леонарда. «З ним усе гаразд. Точніше він у важкому стані після нападу, про який я тобі казав. Це називається аортальний стеноз. Один із клапанів серця майже не працює. Якщо не замінити клапан, на твого діда очікує дуже похмуре майбутнє. Але наразі усе під контролем. Доктор так дав йому заспокійливе, щоб він міг відпочити». Вел не став питати, хто такий доктор Так. Похитав головою, хоча не розумів, що саме заперечує. Можливо, спробу старого збити його з пантелику? Вел знову націлився обличчя батька. «Давай». Він знав, що може це зробити. Він пам'ятав глухий постріл, як стріпнулася берета, коли він випустив кулю крізь лижну маску, якою обмотав ствол. Згадав, як Коін ухнув і впустив ліхтарик. Згадав круглий отвір у футболці і бліде рило Владіміра Путіна, як той отвір розквітнув, наче червоний метелик, і почав ширитися, а Коін вишкірився і промовив до Вела «Ти мене підстрелив?». Вел згадав другий постріл хлопцеві в горло і хрускіт зубів, коли Коін роззявив широта до лілиці, гепнувся в бетон підземного коридору. Згадав, як добив анімованого напіврозумного Путіна, вистріливши в третє, просто межі двох поросячих очиць, клятого москаля. Так само він повинен зробити це і зараз. Тисни плавно, не смикай. Раптом Велл збагнув, що задихається і гридає, руки тремтять. Старий нахилився вперед, але не для того, щоб вихопити зброю, а лише відчинити пасажирські дверцята. Вел відсмикнув руку, відводячи пістолет, уставивши дуло собі під підборіддя, палець на спуску, запобіжник знятий. «Сідай», – сказав Нік, – «і обережніше з тією штукою». Тепер він таки простягнув руку до пістолета, але лише для того, щоб заклацнути запобіжник. Він навіть не намагався забрати у Вела зброю. Хлопець впав на пасажирське сидіння. Нік виїхав на Саут-Даунінг-стрит і повернув на північ. «Ти багато про що дізнався, прочитавши папери», – сказав він. «Але я не вбивав твою матір Велл. Я ні за, б її не скривдив. І думаю, підсвідомо ти це розумієш». Велл тримтів, зосереджуючись лише на тому, щоб не заблювати салон. Свіжий вітер з відчиненого вікна трохи допомагав. «А ось тебе я скривдив», – продовжив Нік. П'ять з половиною років я під флешбеком зустрічався із Дарою і профакапив усе, за що мав перед тобою відповідати. Слово «вибач» навіть близько не підходить до того, що я маю тобі сказати. Але вибач мені, Велл». В грудях знову сколихнулася ненависть. У цю мить він точно міг би застрелити батька. Такою сильною була лють. Але руки чомусь не слухалися. Він не спромігся б підняти цю важелезну беретту, навіть якби на кону стояло життя. Біля виїзду на бульвар Спір повітря розітнув страшенний рев, і Вел зі старим синхронно зіркнули вгору. Просто над машиною пронісся масивний Оспріль-3, переходячи з вертикального режиму у горизонтальний політ. Полотно, яким було затягнуто високу огорожу Денверського кантрі-клубу, яка тяглася на сотні метрів, затрамтіло і мало не зірвалося з кріплення. «Що це за херня?» – мовив Нік. «Японці», – Велл. Доті та Гарл Девісони говорили, що там, на території старого клубу, розміщено тисячі японських солдатів. Нік не запитав про Девісонів. Проводжаючи очима Оспрі, який взяв курс на Захід, він тихо промовив. «Японцям заборонено вводити війська в нашу країну». Вел стенув плечима. «Ми можемо з'їздити у той старий район», – спитав він, сподіваючись на те, що побачивши рідний будинок, згадавши, як мама щодня зустрічала його зі школи, стоячи на ганку, він нарешті підведе пістолет, прицілиться і натисне на спуск. «Ми майже не маємо заряду», – відповів Нік, звертаючи на захід, на бульвар Спір. «Ця ж капа зможе проїхати загалом кілометрів 15, а до шести прапорів над євреями – 6». «До шести прапорів?» – повторив Велл, здивовано зиркнувши на нього. «Ти що, Геті з головою роздружився?» «Кейті залишила нам машину, тобто справжню машину», – відповів Нік. «Принаймні, я дуже сподіваюся, що залишила». Пам'ятаєш, Кейті Лінкольн, мою давню напарницю? Вел пам'ятав. Небезпечна тітка, якщо дивитися з висоти зросту пуцвірінька. Але матір довіряла їй. Чому? Вел досі не розумів. Якщо коротко, провадив Нік, ті самі люди, які намагалися підставити мене, використовуючи велике журі, звіт якого ти читав, нині бажають дістатися до мене і нашкодять вам з Леонардом, якщо негайно не покинути міста. Ця бляшанка, напевне, дотягне лише до шести прапорів, і щойно ми туди доїдемо, ти стрибаєш у машину Кейті і вивозиш Леонарда Еті з цього міста. «Я не вмію керувати машиною», – відказав Велл. Нік гірко пирснув. Перед тим, як Леонардові впор скнули заспокійливо, він повідав мені, що ти мрієш отримати далекобійну нікака, щоб гайсати на великих вантажівках. То була суцільна маячня про вел Велл від початку до кінця. «І не посперечаєшся», – зітхнув Нік. «Леонард говорив, що ти маєш ім'я і адресу фальшувальника. Покажи». Як у вісні, Велл занишпорив по кишенях куртки, забитих запасними магазинами і розсипними набоями для непотрібної берети і намацави картку, передав Нікові. «Я його знаю», – мовив той. «Ми з Кейті посадовили його на п'ять років, ще коли ти був немовлям. Зараз він десь на територіях реконкісти. Нині туди і не дістатися». «Я грошей не маю», – сповістив Велл. Well. Вони саме минали парку Горської Свободи, місце дислокації армії голодранців. Уздовж бордюру стовбичили поліцейські крузери та фургони, а також безліч копів у шоломах і захисному спорядженні. Вел почувався так, ніби все відбувається за мільйон парсеків звідси. «Я хотів взяти у тебе двісті баксів, щоб зробити нікака. Старих баксів. На жаль, у мене стільки немає, – сказав Нік. – Кілька днів тому було, але я вгатив усе в хабарі і заплатив пілотові, щоб той підкинув мене з Вегаса до Лос-Анджелеса». Вел витріщився. «До Лос-Анджелеса? Навіщо? – Щоб знайти тебе. – Брешеш!» Рикнув Вел. Well. «Гаразд, хай брешу», – відповів Нік. «Насправді просадив усе до копійки в одному вегасському казино. Мені байдуже, що ти думаєш. Але я б не дав тобі ті дві сотні, навіть якби мав». «Чому?» «Використав би як перший внесок на операцію з заміни клапана Леонардо. Це необхідно, щоб зберегти йому життя. А медікер спроможеться оплатити лікування хіба що через десяток років після його смерті». Ніби почувши власне ім'я, Леонард заворушився і застогнав на задньому сидінні. Вел зиркнув на діда, і у нього болісно стиснулося в грудях. «Минулої ночі мені снилося», – продовжував Нік, – «як на старому Шеві Камаро SS із компресорним V8 ми втрьох давали драпака звідси аж до тексоми штату Клахома». «Якого дітька ми забули в тексомі штату Клахома?» Там прикордонний перехід до Республіки Техас. А Республіка Техас сплатить за Леонардову операцію? Нік кинув на хлопця короткий погляд. Ні, але якщо ми десь добудемо гроші, там зроблять операцію, а я знайду спосіб їх добути. Кажуть, що Техас не впускає непотрібних людей, пробурмотів Вел. Особливо непотрібних людей, котрі сидять на флешбеку. Нік нічого не відповів. Вел миттєво змінив тему. «То машина, яку твоя приятелька, Кейті, залишить нам біля шести прапорів, це старий Камаро на бензиновому Ві-8?» «Навряд», – сказав Нік. «Я замовляв найшвидшу тачку, яка знайдеться на штрафмайданчику ДВП. Пам'ятаєш останній Ві-8-інтерсептор з божевільного Макса?» «Я гадки не маю про що ти», – збрехав Велл. Нік стенув плечима. Вони вже під'їжджали до розв'язки на Ай-25, і він з'їхав ліворуч до покинутих веж та сталевих ребер-атракціонів старого парку Елліч-Гарденс. Прибори Мерена показували, що заряду лишилося на п'ять кілометрів. Осторонь інших розвернутою капотом у протилежний бік стояла самотня машина. Нік загальмував біля неї і прошепотів. «А нехай тебе, господи, тільки не це!» Він оглянув Леонарда і вийшов із мерена. Вел вибрався назовні, не випускаючи пістолета за рук. З попід заднього лівого крила Нік дістав маленьку коробочку. Ключ було загорнуто у жалюгідний папірець, на якому почерком Кейті було написано «На штрафмайданчику майже порожньо, там нічого ловити. Це моя особиста тачка. Удачі». Вел і Нік застигли, витріщаючись на блакитний мінівен «Менло Парк» на електричній тязі. У кращому разі машинка подолає кілометрів 250. Ну, зате трохи світліше, пробурмотів Нік. Вел не мав уявлення, що має на увазі старий. Нік простягнув Велові ключі і наготувався промовити кілька слів на прощання, аж тут на парковку з Ревом увірвалися і застигли, оточивши їх з усіх боків, чотири пісково-брунатні ошкоші у пустельному камуфляжі. З десяток японців у чорних балістичних бронекомбінезонах, усі як один зі штурмовими гвинтівками, висипали з машини, наставили зброю на Ніка з Велом. Вел спробував підняти беретту, але старий ухопив його за зап'ясток, стиснувши так, що пістолет стукнувся об бетон. Нік не зробив ані найменшої спроби дістати зброю. суцільно чорноброньований громилий японець спускався трапом з найближчого ошкоша, мовчки стежачи за тим, як підлеглий роззброює Ніка, витягаючи 9 міліметровий глок з-за пояса, та пістолетик 32-го калібру з кобури на щиколотці. Інший ніндзя, підібравши берету, обшукав Вела і вилучив із кишень магазини та розсипні набої. Ще двоє чорних чоловіків, майже не докладаючи зусиль, підняли Леонарда, який досі так і не прокинувся із заднього сидіння Мерена. Третій тримав пляшку з крапельницею. Двоє ніндзя, що обшукували Вела з Ніком, кивнули гігантові, і люди з автоматами легенько підштовхнули батька з сином до заднього відсіку грандіозного позашляховика. Ботом Сан промовив чоловіку чорному. Час настав. 1.18. Денвер. Субота, 25 вересня. Нік зробив усе можливе, щоб уникнути цього останнього побачення з Хірушіна Камурою, але завжди знав, що воно неминуче. Кілька разів подумки, програваючи варіанти зустрічі, він завжди бачив себе в кабінеті пана Накамури в його гірському маєтку в Евергріні, саме там, де вони зустрілися вперше. Але коли Ніка і Вела вивели з заднього відсіку Ошкоша, йому очі вдарило низьке, але яскраве вечірнє сонце. Вони стояли посеред району Лодо на Вазір-стрит, перед занедбаною будівлею, у якій мешкав Кейго Накамура. На місці вбивства. Нині ця вулиця Нижнього Даунтауна нагадувала сцену з безлічі театрів міських боїв, які щовечора показували в новинах. Американські солдати в якомусь містечку в Пакистані, Бразилії чи Китаї, кілька великих позашляховиків, вишикуваних носом до корми, імпровізовані блокпости, котрі перекривають в'їзди і виїзди з кварталу, і два гелікоптери просто посеред вулиці і ще десятки бійців на землі та дахах спустошених будівель. Але це було американське місто, а солдати не були виснаженими американськими вояками, вдягнутими у громіздку броню і подряпані на колінники. Це були ніндзя-накамури, чи може Сато? «Жодної різниці», – подумав Нік. «У десантних черевиках, чорних балістичних костюмах, озброєні автоматами, всі в однакових тактичних окулярах, чорних бейсболках із крихітними передавачами-намистинами у вухах та мікрофонами навпроти вуст». звелом зафіксували за допомогою гнучких кайданок, зв'язавши руки попереду. Це подарувало Нікові крихітний спалах надії. Кожен коп, і тим більше будь-який військовий, котрому довелося хоч раз брати полоненого, знав. Руки небезпечного затриманого, а будь-який полонений автоматично вважається небезпечним, зв'язують позаду. Руки, зв'язані спереду, легко перетворювалися на зброю. Отже, люди Сату були не схильні вважати Ніка і його сина серйозними полоненими, у що Нік не вірив ані секунди, так само, як і вагомою загрозою. Або... І цей варіант здавався найправдоподібнішим, Сато таки вважав їх небезпечними, але був упевнений, що чисельність і вогнева міць загону зводять до нуля найменший ризик у ті кілька хвилин, які цим двом узагалі дозволять прожити. З огляду на кількість ніндзя, незаконно розставлених уздовж вазір стриту Лодо і тих, хто зайшов разом із ними до будівлі Кейго, нік був схильний погодитися із цією думкою. «Обережніше!» – крикнув Нік, коли троє ніндзя винесли досі непритомного доктора Джорджа Леонарда Фокса з броневика. Двоє тримали його вертикально попід руки, а третій, як і раніше, ніс пляшку з крапельницею. Ніндзя не звернули на нього уваги. Потік озброєних людей зайшов у будівлю та рушив сходами догори. Нік згадав, що у переробленій будівлі старого складу, де жив Кейго, не було ліфта і їм доведеться піднімати Леонарда прольотами, хоч і здавався він тонким і легеньким, і був схожим на опудало у професорському вбранні. Сато повів усіх на третій поверх і, діставшися майданчика, повернув не праворуч до приватних покоїв і спальні, в якій сталося вбивство, а влівій від фоє двері до розкішної бібліотеки, де Ніку перше побачив відеозапис з Дарою на темній вулиці. Уперше за два тижні від тієї миті, коли він був приголомшений її образом, Нік точно усвідомив, навіщо вона опинилася на вечірці Кейго перед самою його смертю. Він від самого початку підозрював, що Осато був упевнений. На тому записі Нік точно побачить дару. Що Осато привів Ніка саме сюди, на місце вбивства, щоб Нік обов'язково побачив свою дружину на нічній вулиці. Анік не міг збагнути, навіщо вона там була і навіщо Сато волів, щоб він про це дізнався. І ось тепер він усе зрозумів, і це розуміння мало не вбило його. Під час попереднього побачення Хіруші Камура стояв, але тепер мільярдер сидів за великим махогоновим столом лицем до північних вікон. По обидва боки столу стояли четверо озброєних ніндзя в чорному. Ті, що несли Леонарда, обережно поклали професора на шкіряний диван позаду Ніка біля книжкових шаф, а Вела силоміць посадовили поруч із дідом. Сато відійшов у бік і кивнув. Один із його людей зачинив подвійні двері бібліотеки. Якщо рахувати четвірку, яка була із Накамурою від початку зустрічі, тепер у кімнаті, не рахуючи самого Сато, знаходилося десять озброєних ніндзя. Але бібліотека була такою величезною, що тиску натовпу зовсім не відчувалося. Нік стояв перед столом на перському килимі. Ніхто не запропонував йому стільця і мружив очі, щоб роздивитися риси Накамури проти вечірнього світла, що пробивалося крізь дерев'яні жалюзі. Накамура виглядав таким само бездоганно спокійним, як і під час першої їхньої зустрічі. «Пане Ботом», – промовив Накамура, – «я сподівався, що ми зустрінемося за сприятливіших обставин, але не судилося». «Відпустіть мого сина і тестя Накамуро», – сказав Нік. Слова здалися йому самому нездарною реплікою, яку він тисячі разів чув у тисячі однакових телесеріалів. Але це не мало значення, він просто мусив їх промовити. «Вони цивільні, це не їхня війна. Відпустіть їх, і ми поговоримо». «Ми з вами поговоримо у будь-якому разі», – заперечив Накамура. «Ваш син мусить побачити, ким ви є насправді». Електричні лампи в кімнаті ледь пригасли, і з дальнього боку різьбленого бюро піднявся плаский екран. Без паузи запустилося відео. Зображення транслювалося без звуку. Нік побачив себе згори, із висоти метрів семи, майже під прямим кутом. Кольори виглядали неприродно, аж поки не стало зрозуміло, що оптика мініатюрного безпілотника компенсувала майже повну темряву. Нік дивився, як він риється у кишенях трьох чоловіків, котрі лежать на землі. Двоє були явно мертві, третій, наймолодший, благав про пощаду. Раптово з'явився звук, і бібліотеку розірвав стогін молодика. «Будь ласка, пане, ви обіцяли, ви ж обіцяли». Так боляче, ви ж обіцяли. Разом зі своїм сином і всіма іншими в кімнаті, лише Леонард так і лишився лежати із заплющеними очима, нік дивився, як його рука підносить пістолет майже в притул до наляканого благального обличчя юнака, і куля розносить йому у череп. Екран згас і зашипів, спускаючись у нішу. «Ми знаємо, що вчора ви зустрічалися з радником Мурою у його резиденції біля Лос-Анджелеса пане Ботом», – промовив на Накамура. «У нас немає запису тієї розмови, але ми цілком можемо уявити, як вона відбувалася». «Відпустіть мого сина і тестя Накамуро», – мільярдер проігнорував слова Ніка. «Оскільки все, що сказав вам Мура, майже напевно є викладанням перекручених фактів або суцільною брехнею, «Я поясню вам справжню мету тієї боротьби, в яку ви втягнуті». «Срати я хотів на ту вашу мету», – почав Нік. «Мовчати!» – гарикнув Сато. Усі, крім Накамури та Леонарда, здригнулися. Нік не міг повірити, що голосові зв'язки людини без будь-якого підсилення здатні видати таку первинну потужність. Він уявив, як чорні ніндзя розставлені вздовж вазір стріт і на дахах підскакують на місці, наче шахові фігурки. Саме так, кивнув Накамура, якщо ви переб'єте мене ще раз, вам і тим двом зав'яжуть рота, а з огляду на стан вашого тестя для нього це може скінчитися фатально. Нік стояв, похитуючись від люті. Понад двадцять років тому, продовжив Накамура, я разом з невеликою групою моїх співвітчизників дивився, як в Каїрі ваш молодий президент виголошує промову, побудовану на заграванні з ісламським світом. Тобто з блоком ісламських держав, які тоді ще не встигли зліпитися у сучасний новий всесвітній халіфат. І вихваляв їх, покладаючись на очевидно спотворені історичні факти та уявну велич мусульманських вождів. Цей президент дав старт процесу повного переписування історії та сучасної реальності, улещуючи радикальних ісламістів і намагаючись добитися від них прихильності до своєї країни і особисто для себе. Подібний зовнішньополітичний курс, застосовуваний у відносинах із силами світового фашизму, пане Ботом, зазвичай називають умиротворенням агресора. Нік мовчав. Отже... Президент і ваша країна, дотримуючись ще відвертішого і безглуздішого умиротворення, у безкінечних спробах перетворитися на соціалістичну демократію, впевнено, стала на шлях самоприниження. В той час, коли європейські соціалістичні демократії одна за одною зазнавали краху. Під тягарем боргів, породжених власними соціальними програмами, одностороннім роззброєнням, втечею зі світової арени, зрадою вірних союзників, Сполучені Штати легко і невимушено відмовилися від статусу наддержави і повністю відступили від міжнародних зобов'язань, які країна вважала серйозним пріоритетом протягом багатьох десятиліть. Нік поглянув через плече на Вела. У хлопця відвисла щелепа, обличчя зблідло до кольору пергаменту. Він виглядав так, ніби йому фізично зле. Нік був упевнений, що вел до боїться виблювати на непристойно дорогий перський килим у присутності багатьох людей. Накамура різко мовив. Пане Ботом, ви слухаєте? Нік поглянув на мільярдера мегаломана. Той нахилився вперед, спів пальці на блискучій стільниці і повів промову далі. Економічні кризи, які призвели до смерті Європейського Союзу і краху Китаю. Так само, як і до безглуздої насильницької загибелі понад шести мільйонів євреїв і ще мільйона неєвреїв в Ізраїлі, покинутих вашою країною, пане Боттом. Стали всього лише наступними кроками на шляху занепаду. Спершу свідомому, а після невідворотному. Занепаду Сполучених Штатів Америки. Запала довга пауза, і Нік ризикнув вставити репліку. «Який стосунок ця історична лекція має до наших із вами, відносин, пане Накамура, до причин, які наштовхнули вас на рішення найняти мене розслідувати вбивство вашого сина?» Накамура заплющив очі, ніби набираючись терпіння. Тонко всміхнувся. «Як я сказав раніше, пане Боттом, ми маємо справу із ставками у грі, в яку ви вступили». Ми, промисловці Японії, ще чверть століття тому второпали, що нашому народові доведеться заповнити порожнечу, яка невдовзі з'яєтиме в результаті добровільного самовбивства Америки. І то не обов'язок, якого ми прагнули. Спогади про війну, яку ми називаємо Великою Східноазійською, дай то асенсо, а ваші історики Другою світовою, були аж занадто болючі. Ми дуже неохоче, пане Ботом, знову визнали себе, тобто японців, Шідо Міндзоку, народом покликаним виступити в ролі всесвітнього поводиря, хоча й усвідомлювали увесь тягар місії. Війна, що спалахнула в Китаї майже сто років тому, була наслідком нашої пихи, мілітаризму, прагнення розширення імперії та самовиправдовуваного перекручування засад нашої релігії і самурайського кодексу Бусідо. Але прийдешня війна, пане Боттом, війна значно осяжніша і жахливіша для ворога, ніж Дайто сенсо Не стане Кугайтаніма темною долиною того попереднього конфлікту. Вона буде глобальною війною за визволення. Війною з ким? – спитав Нік. Йому потрібно було почути відповідь перш ніж промовити те, чого вони від нього вимагають. Мільярдер сумовито похитав головою і м'яко мовив. З войовничим ісламом, пане Ботом, з багатоголовою гідрою, яку ви називаєте Всесвітнім халіфатом. Іслам завжди був, незважаючи на уперте небажання Америки визнавати факти, насильницькою і варварською релігією, пане Ботом. Її пророк був не менш жорстоким воєначальником, ніж наш фельдмаршал Хадзіме Сугіяма, чи ваш генерал ВПС Кертіс Лемей. Фундаменталістські терористичні форми експансіоністського ісламу 20-го і 21-го століття – це огидні збочення. Громадяни, котрі служать імператорові, сину неба Великої Японії, нащадку самої богині Сонця, Україні, де всі вісім куточків Всесвіту, зведені під одним божественним дахом, не дозволять варварській пустельній релігії, котра прагне правити світом і перетворювати підкорених людей на поневолену худобу, затягнути себе у сьоме століття. Цього не станеться ніколи. Ми не дозволимо цього. Тепер Хірощі Накамура кричав. І хоч його голос не мав тої рок-концертної вибухової гучності, як голос Сато, проте був достатньо дзвінким, щирим і сповненим фанатизму, щоб нік на півкроку відступив від столу. Мільярдер закінчив тираду і притишив голос. Тож ми, бізнес-лідери Ніпону, перетворили свої кейрецу на воєнні дзайбацу, родинні бізнес-імперії, здатні не просто підтримувати японське головування, а визначати його. Ми повернулися до поняття самурайської честі і коріння кодексу Бусідо. Отже, дуже скоро нам знадобиться єдиний всевладний сьогун, здатний давати поради імператору під час всеосяжної війни. Нік проковтнув слину. «Всеосяжної ядерної війни», – хрипко вимовив він. А вже ж, зневажливо, майже з відразу відмахнувся на Камура. «Усі, даймьо, навіть ваш слабкодухий друг Омура, погоджуються з тим, що ця остання битва за майбутнє світу буде ядерною, навіть термоядерною. Ворог продемонстрував свою безжальність, знищивши Ізраїль». Ми покажемо не меншу жорстокість у прагненні викорінити ментальну заразу, яка охопила два мільярди людей на планеті. Омура сама вважає, що Техас – непоганий союзник, – вставив нік. Накамура струснув головою. Радник Омура схильний до слабкості і сентиментальності, коли говорить про останній уламок вашої колись сильної нації, пане Ботом. Коли ми, Даймьо, вперше за 160 останніх років обиратимемо першого Сьогуна, його кандидатура навіть не розглядатиметься. Нині жалюгідні рештки Америки виконують свою роль у підготовці до прийдешньої боротьби. Нік кривнув З двома стами тисяч наших призовників, які воюють за вас у Китаї, Накамура надовго замовчав. Нік почув гул звичайного гелікоптера, не Сасаякі Томбо, що низько пролітав над будівлею. Десь неподалік у спорожнілій частині Денвера завила сирена чи то поліції, чи то швидкої, здається, чулися далекі постріли. Невже місто вибухнуло, про що попереджали Кейті і ДВП, і невже це ані на крихту не хвилює Ніка. Тепер ви розумієте, що стоїть на карті Нікботом про на Камура. Настав час доповісти про результати розслідування, заради чого вас і найняли. Нік випнув уперед зап'ястя, стягнуті пластиковими кайданками. Розв'яжіть мене. Накамура і Сато проігнорували вимогу. Нік міг кинутися на Накамуру, накинути зв'язані руки на тонку шию мільярдера. Але без сумніву Сато та четверо охоронців уб'ють його ще до того, як він наблизиться до столу хоча б на метр. Нік зітхнув, озирнувся на Вела і на непритомного, як і раніше, Леонарда, і почав говорити. Я нарешті зрозумів, навіщо ви мене найняли. Усе склалося докупи саме сьогодні і здебільшого завдяки випадкам. Ви найняли мене для цього розслідування, бо не були певні, чи мені щось відомо. Ви не знали, що моя дружина Дара встигла мені розповісти, або які записи залишила і чи я їх знайшов. Ви шукали, але не змогли знайти її телефон, тож зависли у невизначеності. Зрештою, вам був потрібен хтось, хто оприлюднить дещо. Нік зробив паузу і підвів очі догори, до високої бібліотечної стелі, озираючи червоні вогники відеокамер. Вам був потрібен хтось, хто оприлюднить все замість вас, як той, хто запише на відео вбивство мене, мого сина і тестя. Тож ви найняли ідеального дурня, спраглого до грошей і флешбеку, готового піти будь-куди і зробити будь-що, зрадити будь-кого, аби лише добути відомості, які вам були потрібні, щоб кінець кінцем оприлюднити. І я погодився. Нік зробив кілька кроків по килиму. Сато з бойовиками напружилися, але в цьому не було потреби. Нік збирався на думці, а не намагався здійснити суїцидальний стрибок у бік Накамури. Флешбек – це наркотик, розроблений у Японії, сказав він нарешті. Не існувало ніякої біологічної лабораторії у кібуці Гават Машаш посеред ізраїльської пустелі. Просто черговий кривавий наклеп, який євреї стерпіли навіть після того, як були масово винищені вдруге. Ви є пошки, розробили флешбек у лабораторії в Нарі, якщо мої джерела не брешуть, і почали поставки до Сполучених Штатів та інших країн, продаючи значно нижче собівартості. І ваші дилери від наркобарона Дон Кожахмеда в вгорі до нещасних Делроя Нігера Брауна і Дерека Діна на вуличному дні сприяли зростанню кількості залежних у Штатах. І навіщо ж це потрібно Японії? перебив Накамура м'яким до слизькості голосом. Нік засміявся. «Ви видоїли все, що могли з решток країни після дня, коли все пішло псу під хвіст», пояснив Нік. «Після того, як ми забуксували у власних проблемах через борги і боягузтво. Вам були потрібні наші солдати, ви їх отримали. Ви хотіли, щоб решта заспокоїлася, і ми охоче платили один новобакс за хвилину флешбеку, щоб вам догодити». Наші лідери похерили майбутні кілька десятиліть тому, зрадивши віру у вільну торгівлю, відмовившись від світових зобов'язань та, чорт забирай, навіть припинивши програму пілотованої космонавтики. Решта з нас плюнула на все і надала перевагу поверненню у минуле через посередництво флешбека. 340 мільйонів американських наркоманів, виключно зі мною до цього тижня, Усі жили, тобто проживали знову, власні огидні ананістичні фантазії, бо не могли винести на плечах тягар реального світу. Заговорив Сато. «Ботом, Сан, як ви з'ясували, що флешбек розробили саме в Ніпонії і саме звідти розпочали поставки до Америки?» Нік знову гірко розсміявся. «А ніяк, це моя дружина, і її за це вбили». Він оглянув всіх присутніх, починаючи з Сато і закінчуючи Накамурою. Подивився на непритомного тестя, здається, колись Леонард вихвалявся тим, що трохи знає японську, і нарешті на сина. Ніко остаточно упевнився, що відтепер не матиме жодної нагоди сказати Велові, як йому прикро і наскільки він винен. Ми, денверські копи, знали жінку, котру було вбито в спальні за якихось 30 кроків звідси, як працівницю секс-індустрії з Японії на ім'я Келі Брак. Нам продали її як улюблену ляльку Кейго Накамури. Всі знали її як Келі Брак, бо так було написано в повністю сфальшованому досьє, яке було надіслано нам кількома японськими поліцейськими службами. Офіс радника Накамури також підтвердив особу дівчини. Нік завмер. Його аж трусило від люті. Пальці зводило судомою, кулаки стискалися, а ноги підгиналися. Сато щось різко сказав японською, і ніндзя підніс Ніку стілець. Той не став сідати, лише ухопився за спинку, щоб утриматися на ногах. Келі Брак видавали за дочку американських місіонерів у Японії, продовжив Нік. Горло хрипіло переповненим окротинням і люттю. Брехня. Суцільна брехня. Справжнє ім'я Келі Брак Куміко Кетрін Кеттон. І вона була дочкою Сакури Кеттон, американки, яка прожила в Японії все своє доросле життя. Жінки, яка була коханкою відомого японського даймьо. Як буде японською коханка? Чи наложниця, чи утриманка, чи друга дружина? Як би ви назвали її? Кейсі? Госай? Айдзін? Сембо? У вас, японців, купа слів для визначення ролей панянок поза шлюбом. Американські мафіозі називали їх гумами. Повітря в бібліотеці, наче загусло. Краєчку мока нік кинув навколо. Ніхто ні на кого не дивився. Навіть напружені ніндзя впилися поглядами у підлогу. Накамура дивився перед собою порожнім поглядом, який характерний для токіців у переповненому метро. І тут найзаплутаніша частина історії, промовив Ніку, густу тишу, вказуючи на хіроші на Камуру. Вам, із родинами Мунетаки, Мурікуни, Омура, Тойода, Йоріцуґо, Ямасіте і Йошіаке здалося недостатнім просто відкотити сучасну Японію у феодальну добу, готуючись до священної війни з ісламом. Ви не могли дозволити собі обмежитись тим, щоб відтворити середньовічну японську феодальну систему, перетворивши кейрецу на керовані родинами урядові дзайбацу, а промисловців на даймьо. Було недостатньо повернути до життя сьогунів, самураїв, ронінів, відродивши кодекс Бусідо. Ні, вам супердаймьо, знад дзайбацу. Треба було повернути і феодальні методи забезпечення вірності ваших васалів, виключно з васалами даймьо. Нік зупинився і подивився на червоне око відеокамери, а тоді знову на Накамуру. У хіроші Накамури виникла проблема з одним із його васалів Даймьо, який під час війни у Китаї набув популярності у народному середовищі і навіть серед воїнів Накамури. Ви, пане Накамура, не ставили під сумнів вірність того Даймьо, бо були певні, що він готовий загинути за вас або зробити сипуку за вашим наказом. Але така популярність підлеглого є небезпечна сама по собі. Тож у якості гарантії вірності ви, так само як Юріцуго, Ямасіта, Юшіаки, Мурікуни, Омура, Мунетака і Тойода, зробили те саме, що й інші японські сюзерени і їхні європейські колеги доби середньовіччя. Ви взяли дитину того популярного воїн Даймьо у своєрідну заставу. Не двох дорослих синів цього Даймьо від законної дружини, один із них уже встиг загинути у Китаї, а другий мав загинути незабаром, а улюблену доньку Даймьо від його американської коханки. Ось так Куміко Кетрін Кеттон, котру ви підсунули нам під іменем секс-працівниці на ім'я Келі Брак і потрапила у ваш дім. Не у якості полонянки, а як шанованого члена власної родини. Саме так, як робилося у середньовічній Європі. Але сталося неймовірне. Куміко Кетрін Кеттон закохалася у вашого єдиного сина. Коли за 14 місяців до того, як вас призначили радником імператора, до того, як ви пролізли радником у федеральну владу в Колорадо, Кейго вирушив до Сполучених Штатів знімати свій документальний фільм, Куміко, вона ж Келі Брак, послідувала з ним. Вона не була просто лялькою Кейго. Вони шалено кохали одне одного. Нік замовк. Накамура прочистив горло і тихо зронив. «А можна спитати, звідки у вас ця інформація, пане Ботом?» «Ви найняли мене, щоб її знайти?» – посміхнувся Нік. «Але я не знайшов. Я б ніколи й не став куперсатися в минулому пані Келі Брак. Клепки б не вистачило». Але Келі, тобто Куміко, раптом злякалася за свого коханого Кейго Накамуру. Ваш ледачий син виявився доволі кмітливим, чи не так? Його вигнали з токійського університету не за дурість, а за те, що від народження він був бунтарем. У нас в Штатах, кажуть, скрипуче колесо змащують. У вас теж є подібне прислів'я. Цвях, що стерчить, забивають. Отже, пане Накамура, не мені вам пояснювати, що Кейго і був тим цвяхом, який стерчить. Бунтарем у середовищі, яке поступово звикало сліпо коритися господареві. Документальний фільм, який він замислив, був аж ніяк не про жалюгідних, залежних від флешбеку американських наркоманів, а про японське походження флешбеку. І про те, якої шкоди завдало аборигенам його зловмисне заздалегідь сплановане впровадження. Від жалюгідних решток ізраїльтян, уцілілих після другого Голокосту, до останнього темношкірого мешканця Даунтауну, який втратив надію, чи домогосподарки з передмістя. «Ви не маєте доказів, пане Ботом», – кинув Накамура. Нік серйозно відказав. «В них немає потреби. Я продививився кілька годин від знятого Кейго-матеріалу пане Накамура, і зовсім скоро його побачать мільйони американців. Кейго Накамура витяг назовні всю ту бредоту, яку ви і інші японські воєнні лідери притягли у мою країну». Накамура ніяк не відреагував. Куміко Кетрін Кеттон не переймалася політикою, продовжив Нік. Вона просто боялася, що її коханого Кейго рано чи пізно замочить. Як і її мати, Куміко виросла в Японії і не могла не бачити, як змінювалася країна протягом останніх 20 років. Вона знала, що Даймьо не дозволять Кейго показати і поширити своє дивакувати відео. Вона знала, що хтось рано чи пізно зупинить Кейго. І зупинить жорстоко. Тож у щирій наївності вона звикла думати, що тут, у Сполучених Штатах, де народилася її мати, усе працює так само, як і в Японії, вона звернулася по допомогу до місцевих посадовців. Задумка була така. Якщо сенсаційна інформація, викладена у стрічці, вибухне у громадському просторі, даймо побояться нашкодити хлопцеві і тоді Куміко пішла до окружного прокурора Денвера, амбітного, але благоватого політичного призначенця на ім'я Менні Ортега. До кінця не усвідомлюючи, що саме отримав від дівчини, Ортега перекинув справу на плечі заступника окружного прокурора відолашного працьовитого лузера на ім'я Гарві Куейн, який разом із своєю помічницею, моєю дружиною Дарою, розпочав дізнання Келі Брак, відому нам як Куміко Кетрін Кеттон. І коли вони дізналися про походження флешбеку, це їх приголомшило. Ортега був ідіотом, але Гарвій Дара добре розуміли, з чим стикнулися. Попри переконання Менні Ортеги у тому, що справа не варта дірки з бублика, а тим більше уваги ФБР і Департаменту внутрішньої безпеки, вони наполягали. І врешті-решт ФБР і ДВБ таки залучилися. Вони провели власне так зване «повноцінне розслідування». І в його результаті запевнили окружного прокурора Ортегу, його заступника Коїна і дізнавача Дару Фоксботом, що Келі Брак – патологічна брехуха, пересічна секс-працівниця з непомірними амбіціями, до того ж залежна від героїну, а ніякої куміко Кетрін Кеттон ніколи не існувало в природі. Далі люди з ФБР і ДВБ донесли до Менні, Гарві та Дари просту думку, що всеохватна істерія навколо справи, зважаючи на цілковиту залежність Штатів від Японії, може зашкодити американсько-японським відносинам і особисто образити потенційного федерального радника Колорадо і всього Південного Заходу Хірошіна Камуру. Федеральні структури рекомендували, наполегливо рекомендували негайно закрити розслідування цього божевільного жіночого базікання і знищити всі інтерв'ю та записи. Тож Ортега так і зробив – миттєво закрив розслідування, спалив і стер власні копії файлів і наказав Гарві та Дарі зробити те саме. Але моя дружина зі своїм нещасним начальником вперлися. Вони не припинили таємно зустрічатися з Куміко Кетрін Кеттон і почали перемовини з самим Кейго Накамурою, безпідставно обіцяючи йому безпеку за програмою захисту свідків, аж до моменту вбивства Кейго і Куміко, яке сталося шість років тому, у жовтні. Навіть потім Гарві й Дара зберігали паперові і цифрові матеріали в номері денверського мотелю, який Гарві орендував за власний кошт, хоча на силу тягнув оренду. Вони хотіли передати матеріали розслідування генеральному прокурору США, а копії – генпрокурорам всіх 44 штатів. До самого дня їхньої смерті, тобто їхнього вбивства, трохи більше, ніж через три місяці після страти Кейго і Куміко, Гарві і Дара так і не зрозуміли, що потрапило їм до рук. Дара неодноразово натякала на суть, намагаючись підвести мене до висновку про те, хто у справі Кейго є справжніми вбивцями. Але знала, що якщо розкриє таємниці, котрі належать їм із Гарві, я втрачу роботу. Роботу, яку я цінував. І правду кажучи, вона так і не здогадалася, хто вбив її подружку Куміко і сина мільярдера Кейго. Нік зробив паузу. Останню промову він виголошував шість років тому. В горлі палало полум'я. Вони так і не усвідомили масштабу, прохрипів він. Вони були впевнені, що викрили історію створення і розповсюдження флешбеку. Вони не зуміли побачити, що йдеться про майбутнє країни, що це напряму стосується влади». Нік замовк. Хороші Накамура відштовхнувся від масивного столу і відкинувся на спинку крісла. Зімкнув пальці, глянув на Хідекі Сато, знову на Ніка, усміхнувся і оксамитово промуркотів. «Ви досі не назвали нам ім'я убивці, пане Ботом?» Нік знесилено сперся на спинку стільця, подивився на Камурі просто в очі. «Невже?» – холодно відповів він. «Ви наче не слухали? Це ви наказали убити свого сина і його дівчину. Ви – хірошіна Камура». Він не став вказувати пальцем, вийшло б надто театрально, та й сил не лишилося. Ви зробили це, щоб показати іншим даймьо не лише верхівці Юрі Цуго, Гоямасіті, Сіті, Йошіаки, Омурі, Мунетаці і Тойоді, а й десяткам інших шляхетних даймьо старого Ніппоно, що коли йдеться про державну таємницю, здатні на безжальність. Якщо це дійсно державна таємниця, звісно. Але про це мені невідомо. «У будь-якому разі ви відкликали свого найкращого убивцю і найвірнішого даймьо Хідекі Сато, полковника смерть, з Китаю, доручивши йому вирішити справу. Дівчині вистачить пострілу в голову, наказали ви, але Кейго належить покарати. Щоб усі бачили, що буває з тими, хто розкриває таємниці майбутнього Сьогуна». Нік повів очима в бік Сато. «Сато-сан, ви ніколи не були начальником охорони Кейго. Їм був той, інший, чоловік на ім'я Саато. Але ви знали Кейго з народження. Він вам довіряв. Коли Кейго піднявся на дах, щоб зустріти вас біля Сасаякі Тонбо, на якому ви прилетіли, він до останньої секунди свого життя не міг повірити, що його батько призначив убивцею саме вас. Тим паче, Сато-сан, що ви батько Куміко Кетрін Кеттон». У кімнаті не пролунало жодного звуку, але Нік відчув, як по ніби пройшла хвиля, коли погляди, навіть погляди охоронців, звернулися до Сато. Величезний начальник безпеки байдуже дивився на Ніка. «Ви виконали роботу», – прохрипів Нік. «За три місяці, вирішивши, що Гарві і Моядара досі становлять загрозу, ви організували їхню випадкову смерть на 25-му шосе у Денвері». А два дні тому, я в цьому певен, ви власноруч або руками своїх хлопчиків прибрали того дурного пса Менні Ортегу у Вашингтоні. Нік підвів очі на червоний вогник камери. Цього вистачить? Потім змонтуєте з уривків ефектний монолог. Я сказав достатньо, щоб іншим даймьо стало ясно. Хороші Накамура – майбутній сьогун, який не розмінюється на жарти, а полковник Хідекі Сато виконає будь-який його наказ. Вистачить цього. На завершення скажу, що може статися так, звісно, я лише припускаю, що незабаром не тільки Дайміо стануть свідками жорстокості Накамури і Сато. Нік обійшов стілець і сів. Лишалося сісти або вмерти. Жодного іншого варіанту. Треба берегти сили. Чи випаде новий шанс, а чи ні, швидше за все, не випаде, він повинен скористатися можливістю, і кілька разів, промовлене вголос дарене ім'я, укріпило його в намірі стояти до кінця. Він не очікував почути аплодисменти за фінальну промову у стилі інспектора клузо і не отримав їх. Стояла оглушлива тиша, і тоді вибухнула справжня бомба. Накамура підвівся й оглянув кімнату. Він тріумфально усміхався. Останній коментар нашого гостя натякає на погрозу. Вдень містер Ботом надіслав електронною поштою копії щоденника своєї дружини та відео мого сина на вісім різних адрес. Спішу розчарувати нашого друга детектива. Люди полковника Сато із самого початку наших контактів відстежують інтернет-трафік із того жалюгідного лігва і успішно перехопили всі вісім листів, надісланих з комп'ютера певного Ганні Джі. Нік відчув себе так, ніби хтось вгатив йому у сонячне сплетіння. У нього потемніло в очах. Навіть у найцинічніших фільмах ХХ століття, які він так любив, все завжди закінчувалося тим, що герой передає докази урядових чи церушних рушних змов до Нью-Йорк Таймс чи Вашингтон пост або до рук якихось незалежних хрестоносців світової преси. Хрестоносці назавжди залишилися в історії, і разом із ними розтанула надія оприлюднити нотатки Дари і записи Кейго. Залишається, — продовжив Накамура. — Маленька дрібниця у вигляді телефону пані Дари Фокс-Ботом із а, записами, які можуть нас скомпрометувати. Полковнику Сато, прошу вас. Сато підійшов ближче до столу і дістав із кишені старий телефон. Він підняв його над сміттєвим кошиком і стиснув в кулаку. Пластик тріснув, мікросхеми розсипалися. Сато розтулив долоню, і уламки й дроти блискучим водоспадом зсипалися до кошика. Нік почувався занадто виснаженим, щоб поглянути на Вела. Накамура швидко випалив кілька фраз японською на адресу Сато. Сато гавкнув у відповідь «Гай Накамура сама» і жестом наказав охоронцям видалити Ніка, Вела та непритомного Леонарда із кімнати. Нік сподівався використати кілька секунд, коли вони опиняться на відкритому просторі перед тим, як їх знову завантажать у герметичні бронівики. Але Сато повів їх не вниз, а сходами нагору. Міні армія охоронців у чорному, хлопець, виснажений колишній коп і непритомний старий, якого несли на руках, опинилися на даху, над яким на висоті не більше метра висів Сасаякі Тонбо, тиха бабка. Так само, як тієї ночі, коли Сато прилетів сюди, щоб убити юного Кейго та власну дочку Куміко. Ніндзя були дуже, дуже вправні. Вони жодного разу не перетнули секторів вогню одне одного. Жоден не наблизився до Ніка настільки, щоб той зміг ухопити когось із них, зав'язавши бій. Щонайменше троє постійно тримали автомати спрямованими на голови Ніка, Вела і навіть Леонарда, поки інші робили те, що мали робити. Нікові партнери по подорожі до Санта-Фе, Сінтайші, Моцумієта і Дайгоро Окада слідом за двома незнайомими чоловіками застрибнули до завислого вертольота. Усі п'ятеро розвернулися, приймаючи Ніка, Вела і непритомного Леонарда. Спершу завантажили Леонарда, потім затягнули до середини Вела, а тоді жестами поманили Ніка. Трьох полонених посадовили попід передньою перебіркою. Леонарди досі не прийшов до тями, флакони з крапельницею підвісили на кронштейні. Останнім до салону застрибнув Сато. Тонбо відлетів у бік і завис метрів за сорок на два стріт, чекаючи на другий і третій вертольоти, куди завантажувалися ще зо три десятки людей Сато. Навіть у вузькому просторі всередині вертольота Ішії, Ета та Окада незворушно націлювали гвинтівки на голови трьох американців. Але видалася мить, буквально секунда-дві, коли Сато відволікся, надягаючи і під'єднуючи гарнітуру до бортової мережі. Цих секунд Нікові не вистачило б для дії, але він сперся на Леонарда, наче перевіряючи його стани, прошепотів. «Ви зрозуміли, що наказав їм Накамура?» Старий, який прикидався непритомним, ледь помітно кивнув. «Що він сказав?» – прошепотів Нік. «Нас везуть на дев'яте міське звалище», – ледве рухаючи губами, прошепотів Леонард. Ета вигукнув щось японською і її повторив англійською. «Не розмовляти, не розмовляти!» «Сядьте прямо і притуліться до перебірки, Ботомсан», – наказав Хідекі Сато. Пістолет у його руці був спрямований просто Нікові в голову. Він легенько похитав стволом. Ніксів, поклавши скуті долоні на коліна, гіскоса глянув на Вела. Очі хлопця були вологі, але було не схоже, що він наляканий. Це вразило Ніка. Вел ледь кивнув, наче отримавши від Ніка телепатичну звістку. Трійця Сасаякі Тонборізко взяла направо і швидко, і безшумно понеслася над Денвером на схід, залишаючи позаду вечірнє світло стікати з колорадського неба за обрій. 1.19. У повітрі. Субота, 25 вересня. Єдиним шумом, який наповнював салон гелікоптера, був шерех повітря, котре влітало крізь відкриті двері. Нік сидів далеко від дверного прорізу, тому не бачив, коли вони перетнули східну межу Денвера, але на горизонті було видно відкриту місцевість. Політ до дев'ятого денверського муніципального сміттєзвалища триватиме лише кілька хвилин. Ніндзя Ішії, Ета, Окада та ще один боєць, затягнуті у чорне, не переставали тримати бранців на прицілі автоматів. Всі мали тазери, причеплені до поясів або розвантажок. П'ятий охоронець, можливо медик, підійшов, щоб поправити Леонардову крапельницю. Той сповз, висмикнувши голку. Нік не переставав думати про те, що наразі віддав би все на світі, аби повернутися на парковку шести прапорів, де він і Вел ще мали шанси вихопити зброю і загинути в бою. Усе сталося занадто швидко, але це не виправдання. Копів тренують діяти блискавично, але копів також навчають ніколи не здавати зброю. Ніколи. У тисячах фільмів і серіалів є сцена з утриманням заручника, де герой чи героїня кладе пістолет на підлогу, інколи це жалюгідний напарник ще жалюгіднішого копа. Дивись, я кладу його. Нік згадав, як малим, валяючись на дивані, дивився якусь мелодраму на старому ще двомірному телевізорі, а старий, проходячи повз, кинув. Такого не може бути. Причина була в тому, що поруч були Велл з Леонардом. Чи це змусило Ніка роззброїти сина? Мабуть так. За останні пару тижнів Нік встиг змиритися з власною смертю, але був не готовий дивитися, як помирає його дитина. Але аксіому ніхто не скасовував. Здаєш зброю – втрачаєш шанс повернути контроль над ситуацією. Це знали копи, і колись це розуміла вся країна, котра згодом вступила на мирний шлях через одностороннє ядерне роззброєння і щорічні скорочення воєнного бюджету, щоб компенсувати експоненційний зріст соціальних видатків. А найогидніше у історичному екскурсі Хірошіна-Камури полягало в тому, що багато в чому Нікі з ним погоджувався. Нік відкинув абстрактні думки, зосередившись лише на тому, щоб не втрачати пильності. Якщо ніндзя або Сато подарують йому хоча б мить неуважності, Нік скористається нею. Та й навіть якщо можливості не видасться, він усе одно зробить свій хід. Сато стояв біля відкритих дверей, недбало притримуючись за ремень, прикріплений до задньої перебірки. Нік точно знав, що робити. З незрозумілої причини один із ніндзя й далі порався над ранами та забоями полонених. Навіщо? Це було безглуздо – метушитися з медичними проблемами, якщо за кілька хвилин їх мають стратити. Нік вирішив, що це якимось чином пов'язано з середньовічним самурайським кодексом Бусідо. Можливо, дозволити приреченим померти від ран дорогою до страти не вважалося гідним вчинком. Всесильне японське поняття гідності, яке, здавалося, виправдовувало будь-яку висану з пальця шизоїдну ідею. Немає значення, навіщо він це робив. Важило тільки те, що його метушня надавала Нікові можливість. П'ятий ніндзя саме віддрав пластир з руки Леонарда і намірювався знову вставити голку. Флакон, підвішений на кронштейні, майже спорожнів. Аж тут Леонард ударив його між ноги у місце незахищене бронею. І коли санітар склався навпіл, заревів, підхопився і, неймовірно, підняв нижчого японця і почав штовхати його перед собою, перекриваючи сектори обстрілу для інших. Другий охоронець кинувся на Леонарда, одночасно тягнучись до тазера, Вел перестрибнув через дідуся і вчепився в автомат третього ніндзя. Нік стартонув просто на Хідекі Сато. Почався гармидар і крики. Зброя, яку намагався відібрати Вел, вистрілила, зірвавшись з передньої перегородки шматок ізоляції. Точно на тому місці, де секунду тому була Нікова голова. Швидше за все, куля пройшла крізь перегородку і зачепила одного з пілотів, бо бабка раптово завалилася на лівий борт. Нік досяг Хідекі Сато і почав товкти його в обличчя головою і зчепленими кулаками. Сато відступав, прикриваючись пораненою правою рукою, затягнутою у поліморфний смарт-гіпс, і вхопився за шарнірну балку, ту, що слугувала кріпленням для вантажних тросів під час підйому на борт людей та вантажу. У лівій руці в нього був пістолет, і він намагався вдарити Ніка по потилиці, але Нік пригнувся, і важкі удари падали на спину та плечі. Ще один ніндзя невдало впав на підлогу, і хлопець, розчепірившись над ним, боровся за зброю з тим першим охоронцем. Леонардів медик корчився на підлозі, але ціліший супротивник таки встиг вихопити тазар і вразив Леонарда. Нік побачив, як тестю сідає, мов мішок із піском, і встиг подумати, чи не вбило його розрядом. Сато штовхнув Ніка назад, прагнучи відтиснути його якнайдалі, і на кілька прекрасних секунд спини Ніка й вела стулилися. Вони билися разом, відмахуючись, гатячи на всі боки лобами і ліктями, розділяючи лють, бажання вижити, майже фізично зливаючись у пароксизмі чогось, що можна було вважати любов'ю. Неймовірно надпотужну близькість. Потім позаду затріщало одразу кілька тазирів, і вел повалився на підлогу. Сато розвернувся, готуючись остаточно упоритися з Ніком, але Нік підстрибнув, всім тілом і лобом вдарив велетню в груди, і вони разом вивалилися з відкритих дверей перехиленого гвинтокрила. Сато встиг ухопитися за ту саму балку підйомного механізму, але вона повисла над порожнечою на масивних шарнірах. Вага Сато, що чіплявся однією рукою, і вага Ніка, який вчепився за нього, невпинно тягнули металеву конструкцію назовні. Нік не міг дібрати, звідки в покаліченій руці Сато, котра тільки почала зростатися, стільки сили. Можливо, поліморфний гіпс додавав жорсткості. Ніндзя навпочіпки стояли у нахиленому дверному отворі, націливши зброю і щось волаючи японською. Нік почув власне гарчання, вопився нігтями в очі Сато, а зубами немов скажений пес у його товсту шию. Вони шалено оберталися на скрипучій балці, досі залишаючись живими лише завдяки Сато. Нік уп'явся зубами в біцепс з правої руки самурая, якраз понад гіпсом, і гриз прагнучи добратися до кістки, аби змусити виродка відпустити пальці. До землі було більше, ніж триста метрів. Ніко здалося, що він відчуває 9 дев'ятого полігону. Гаразд, я впаду, але ми впадемо разом, клятати сучара. Обидва, триста кілометрів на годину, а потім перетворимося на пляму. Сато відкинув пістолет, який досі тримав у лівій руці, і вгатив Ніка кулаком у скроню. У Ніка в голові спалахнули іскри, і він розтиснув пальці, які стискалися на шиї Сато. І полетів униз. Сам Сато лишився висіти. Падаючи, Нік заревів від люті. Але бабка різко повернула ліворуч. Її гвинти просвистіли лише за кілька сантиметрів над Ніковою головою, і він відчув, як з немислимою силою Сато хапає його за кайданки на зап'ястях. Але найнеймовірнішим було те, що правицею Сато продовжував чіплятися за ту саму ненадійну балку. Лівою рукою він розкрутив Ніка у повітрі і принизливо, як щеня, швергнув його просто у двері вертольота. Вел і Леонард лежали долі. Нерухомі, мертві, непритомні. Нік ударився об перегородку і відчув, як у нозі щось рветься. Похитнувся і знову кинувся вперед, навперейми темним постатям. Він побачив, як за спинами ніндзя у салон пролазить Сато. Нік вишкірив закривавлені зуби і виплюнув шматок м'яса Сато. Він ще не наївся і... У салоні одночасно спалахнули прицільні розряди кількох тазерів, і Нік поринув у темряву. 1, 20. Текслайн Республіка Техас. Субота, 25 вересня. Біль змусив Ніка розплющити очі. Він був приголомшений тим, що взагалі може розплющити очі. Невже Сато дочекався, поки він отямиться, щоб привести вирок у виконання? Накамура і таке міг наказати. Невже перш ніж дістати постріл милосердя у голову, Нік повинен побачити, як розстрілюють його сина і тестя? Він розплющив очі, і голова заболіла так, ніби він той постріл таки дістав. Він знову змежив повіки, але не тільки через головний біль, а й незвичне свербіння у лівій нозі. Перше, що кинулося в очі, — жодного зогнилого трупа поруч, і він лежить не на відвалі дев'ятого денварського звалища, а у підсвіченому, відкритому з боків, наметі. На дворі темно. Розкладачку застелено чистою білизною. На обличчі прозора киснева маска. Нік зірвав її вільною рукою. Вільною! Стяжки зняли. Ліва нога в гіпсі, і хтось зняв чиноси. Нік спробував повернути голову, щоб оглянутися, але від різкого руху поза очними яблуками спалахнули вогні, а світ заходив ходуном. Він примружив очі. Жіночий голос. Ви прокинулися? Нік знову відкрив очі. Цього разу нудоти не було. Він спробував підвестися. Жінка в сірій формі з круглим шевроном та пов'язкою з червоним хрестом на рукаві притримала його за плечі. Не варто рухатися, пане Ботом. У вас струс мозку, зламана нога і безліч синців та забоїв. Зараз до вас підійде капітан Макріді. Якщо тримати очі заплющеними, коли рухаєш головою, цілком можливо оглянутися навколо. Ліворуч тягнулися ряди порожніх розкладачок, за межами медичного намету було темно. У плямі електричного ліхтаря вздовж дротяної огорожі було припарковано кілька старих «Хамві» і нових бронівиків з білою зіркою та тринадцятьма червоними і білими смугами на бортах. Прапор Республіки Техас. Далі, в зоні, освітленій прожекторами, у колі червоних та зелених посадкових вогнів, що пульсували в такт головному болю, стояли три накамурених сасаякі-томбо із завмерлими гвинтами. Коло них товклися й перемовлялися чоловіки у різних одностроях, жодного ніндзя. Він заплющив очі й повернув голову праворуч. На сусідній розкладатці нікого не було. Через одну лежав під ковдрою непритомний Леонард. Цього разу старому поставили аж дві крапельниці. Нік бачив, що він дихає і навіть злегка похропує. Він пошукав Вела. Решта ліжок була порожня. Де мій син? Вітаю, пане Ботом. Нік зрозумів, що здатність фокусуватися повертається, якщо трохи ширше розплющити ліве око. Над ним стояв чоловік років шістдесяти з пишними білими вусами у такому самому сірому однострої, що й медичка, з таким самим круглим шевроном, біла зірка в синьому й білому колах. На поясі в нього висів довгоствольний револьвер у старомодній кубурі. На голові – великий стецон. «Я капітан Макріді, пане Ботом», – відрекомендувався він, знімаючи капелюха. На сивому волосі лишилася поперечна борозна – Мабуть, таку борозну може залишити лише Стетсон, якщо його не знімати кілька десятиліть поспіль. Грег Бі Макріді. Літера Бі нічого не значить. Капітан роти Сі Техаських рейнджерів. Державний департамент громадської безпеки. Це прикордонний пост Техаської армії в Текслайні на кордоні з Нью-Мексико. Трохи на південний захід від Пангендла, штат Оклахома. Ми раді, що ви дісталися сюди живим, пане Ботом. «Мій син, – прохрепів він живий?» «З все добре», – відповів Макріді. «У нього багато синців, але він першим відійшов від удару струмом. Довгенько тут просидів, пильнуючи за вами і дідом, але ми вмовили його піти повечеряти. Він у сусідньому наметі у їдальні. Зараз повернеться». «А тесть?» – Нік ледь підніс руку і жестом указав у бік. «Він житиме». «Чому б йому й не жити?» – здивувався рейнджер. «Професор Фокс просто спить». Певний час він був в притямі. «Ми знаємо про його хворобу Стеноза Орте», – полковник Сато розповів. «Завтра, післязавтра поговоримо про операцію». «Сато?» – прошепів нік. Він досі відчував смак крові убивці на язику. Він бажав рвати плоті пити кров, а потім дістатися до серця виродка і... Макріді поклав суху, плямисту від старості, але дуже сильну долоню Нікові на плече. «Спокійно, синку. Нам відомо про все, що у вас там відбувалося. Ми мали бути обережнішими, але бракувало часу. Полковник Сато хотів бути поруч, коли ти очуняєш, але ми побоювалися, що ти його з'їси, перш ніж він устигне щось пояснити». «Я його вб'ю», – запевнив Нік. Він бачив, як Сато перетворив на порох телефон Даре. Він знав, як Сато організував випадкову смерть Дари і Гарві. Так, він уб'є Сато, якщо матиме шанс, і ніщо в світі його не зупинить. «Що з моєю ногою?» – запитав він безтямно. «Ти зламав його під час бою в бабці», – пояснив капітан. «Простий перелом. Ми його вправили, поки ти був непритомний. Загоїться досить швидко». «Котра година?» – видихнув Нік. «Вечір того самого дня», – відповів Рейнджер. «Кілька хвилин до півночі. 25 вересня, субота. Схоже, деньочок у тебе бовні в року». У намету війшли сато з велом. На шиї в сато була пов'язка, а на що цій лобі свіжій шуй. Попри головний біль, Ніко зернувся в пошуках чогось гострого. Скальпеля, ножа, пляшки, хоч чогось. Нічого не було. Погляд ковзнув до великого револьвера в кобурі капітана Макріді. «Спокійно, друже», – сказав старий рейнджер, притис Ніка до подушки, підвівся і відступив на крок. «Ботом сан!» – злегка вклонився Сато і сів на порожнє ліжко праворуч від Ніка. Металевий каркас застогнав під його вагою. «Тато, ти бачив, як дід забив яйця тому ніндзя досередини?» – вигукнув Вел. Хлопець дожовував сендвіч. «Ти б міг подумати, що старий Леонард на таке здатен!» Тату. Пронеслося в ніковій голові, слово котрого, як він був певен, він ніколи не почує, навіть якщо якимось дивом, попри все, а вони з сином виживуть. Праворуч хропів Леонард, чи то не чув захопленого онукового голоса, чи то знову вдавав непритомність про всяк випадок, уважно слухаючи Нам треба поговорити, Ботом Сан, голос Сато був дуже тихим. Нік помітив на тілі японця свіжі шви й пов'язки. Два пальці на лівій руці були і загіпсовані. Кілька гудзиків чорної сорочки були розстебнуті, і Нік побачив, що ребра в нього теж перебинтовані. «Сука ти!» – прошепотів Нік. Він шкодував, що був надто одурманений і одразу не змикитив вихопити кавалерійський пістоль капітана Макріді з кубури. «Ні, тату, все нормально. Полковник Сато!» – почав Велл. «Вбив твою матір!» – крижаним шепотом перервав його Нік. «Не втручайся, Велл!» Хлопець здригнувся і позадкував. Ні, Ботом, Сан, похитав головою велетень у той самий химерний спосіб, рухаючи усією верхньою частиною тіла. Я не вбивав і не наказував убити вашу дружину і помічницю окружного прокурора Коена. Клянуся честю. Честю? Засміявся Нік. Накотився такий головний біль, що він ледь не знепритомнів. Честю? Честю людини, яка холоднокровно порішила власну дочку? Ти вистрелив їй просто б з 22-го калібру. Куля перемолола мозок на дрібний мак. «Хай», – видихнув Сато, – «я визнаю, що вбив свою любу Куміко. Вона, як і її мати, були світлом мого життя. І я власноруч загасив це світло. То був дзігай – сепуку без розборювання живота, яке вчиняють жінки. Моя дорога Куміко була справжнім самураєм». То я, дочка, не чинила самогубства, Сато, різко сказав Нік. Її вбив ти, ти її пристрелив. І Кейго, хлопця, який довіряв тобі, як самому собі, ти теж вбив. Хай, повторив Сато, схиляючи голову. Накамура сама у будь-якому випадку наказав би їх убити своїм людям. Вони обоє не мали жодного шансу на життя. І Куміко було відомо, що готує їм доля з того дня, коли вирішила співробітничати з владою з начальником начальника вашої дружини, і розкрити правдиве походження флешбеку. То був дзігай, і я подарував обом швидку безболісну смерть. «Та ти буквально порвав хлопця на шматки!» – вигукнув Нік. Похилена голова сато повільно хитнулася із боку в бік. Лише тіло. Він помер миттєво. Нік опирався на лікоть, але знесилено упав на бік, не зводячи погляду із сато. Капітан Макріді, Велл і інші в наметі перетворилися на далекі силуети. Він бачив перед собою лише Хідекі Сато. «Не розумію», – мовив Нік. «Було потрібно завоювати повну довіру Хіроші Камури, якщо я хотів зробити те, що мав», – сказав Сато. «Моя дорога Куміко і молодий Кейго самі обрали свою долю». Кейго намагався розповісти світу про те, як Японія використала флешбек, щоб довершити крах Америки – він був дуже сміливим. Як ви сказали, Ботомсан, справжній бунтівник у культурі, де бунтівників не буває. Власноруч, стративши куміко і Кейго, я пройшов перевірку на Камури. Заради чого? ошелешено спитав Нік. Пам'ятаєте послання від Омури саме? Десь росте дерево без коріння, його жовтим листям грається вітер. Це вірш, складений учителем Сьодзаном за хвилину перед смертю. Останнє шифроване повідомлення, якого мені бракувало, щоб почати діяти. Діяти? У голосі Ніка не лишилось нічого, крім недовіри. Не було жодної причини вірити жодному слову цього чоловіка, людини, яка вистрелила власній дочці в обличчя. Сато подивився Нікові в очі, так ніби прочитав його думки. Кевнув і позирнув на годинник. Зараз північ. У Токіо четверта пообіді неділі. Просто зараз обговорюються пропозиції щодо недружнього поглинання восьми з одинадцяти ключових компаній Хіроші Накамури, серця його дзайбацу. Коли завтра вранці в Японії відкриються ринки, щонайменше 5 з восьми, а може й більше поглинань, буде завершено. Династія Накамури впаде. Він і досі на посаді федерального радника, сказав Нік. Накамура контролює Нацгвардію Колорадо та добрий десяток інших озброєних угруповань. Накамура і його люди вже заарештовані, Ботум Сан, сказав Сато. Це кара за те, що він не сходив зі своєї гори в Колорадо і занадто довіряв шпигунським звітам. Їх складали мої люди. Сім тижнів я поклав на те, щоб перекинути із Китаю кілька тисяч японських командос, відданих мені особисто тигрів Тайгасу. Ми ж бачили їх сьогодні, тату, подав голос Вел. Він сидів на дальньому краї ліжка неподалік від сато. Колишній кантрі клуб, оспрі. Нік схаменувся, простяг правицю і стис велову долоню. Капітан Макріді та інші чоловіки підійшли ближче. Це правда, Ботом. Полковник Сато, радник Мура, та дехто іще вже кілька тижнів на постійному зв'язку з нами. Полковник САТО повідомив нам, що ти працював в Денверській поліції. Техаським рейнджерам вкрай потрібні досвідчені слідчі. Найближчими місяцями і роками наша роль дуже зросте. «Зросте», – повторив Нік, переводячи погляд із сату на старого вусатого рейнджера. «То Техас таки став союзником Омури. У великій війні з халіфатом, яка насувається, ви будете на боці Японії?» «А як же», – запевнив капітан Макріді. «Спочатку повернемо собі власну країну, а потім закриємо старі рахунки». «Сподіваємося, ти приєднаєшся до нас, детективе Ботом». «Всі знають, що Техас не місце для флеш-наркоманів», – відказав Нік. «Ви вивозите їх до кордону і викидаєте геть». «А ти хіба залежний, синку?» – спитав старий рейнджер. «Ні», – сказав Нік із ледь помітною затримкою. «Вже ні». Сато підвівся, і Ніку стало приємно бачити, що підніматися йому боляче. «Я мушу повернутися в Денвер. У найближчі дні треба буде впорядкувати багато справ, узгодити з Омурою сама та деякими даймьо на батьківщині багато питань, які відкладалися до падіння Хірощі Камури. Ботомсан. Навіть кодекс Бусідо не вважає найліпшим сьогуном найжорстокішого. У полуміжа на Накамура зрадив Бусідо. Але вам також вдалося продемонструвати власну нещадність, Сато-сан, на випадок, якщо хтось у Ніппоні сумнівався. Так, погодився Сато. Не пропоную потиснути один одному руки, Ботом-сан, бо поважаю ваш гнів. Він торкнувся товстих бентів на шиї і усміхнувся найширшою посмішкою, яку Нік колись бачив у людини. О, Сасаякі, Тонбо, мені на якусь секунду здалося, що ви хочете мене зжигарти. У відповіднік вишкірився, показуючи ікла. «Але колись ми потиснемо один одному руки і знову станемо союзниками», – сказав Сато. «Після вашого 11 вересня багато хто, хоч і недовго, говорив про неминучу довгу війну. Щодо самої довгої війни вони були праві, але помилялися щодо двох історичних акторів, які битимуться не на життя, а на смерть». Сато рушив до входу, але зупинився. «Я тут подумав, що вам це знадобиться, Ботомсан», – сказав він і простягнув Нікові телефон і мініатюрну флешку. На екрані телефона світився список текстових і відеофайлів. «Тут також є відеозапис вашого допиту в бібліотеці», – сказав Сато. «Можете використати інформацію так, як вважаєте, за потрібне». Велетаню обережно торкнувся плеча Вела і вийшов. Повернулася медсестра, перевірила тиски і попросила Ніка подихати киснем. Він заперечно похитав головою. «Прошу, допоможіть мені підвестися». За допомогою Вела і дівчини Нік напівсів у ліжку. Головний біль трохи відступив, і земля більше не хиталася щоразу, коли він повертав голову. Капітан Макріді і троє інших техаських рейнджерів усе ще стояли поруч. Старий капітан знову надів Стетсон. «То як, приєднаєшся до рейнджерів, синку?» – запитав Макріді. «Дайте мені переспати з цією думкою», – попрохав Нік і кивнув на сплячого Леонарда. «Кажуть, у вас тут без довгих черг можна зробити платну операцію з заміни клапану, так?» «Можна», – підтвердив молодший рейнджер, котрий стояв правобіч від Макріді. «У таких речах ми страшно старомодні, накопичуємо більшість із заробленого і платимо за те, чого потребуємо». Макріді повернувся до вела. А як щодо тебе, хлопче? Поговоримо завтра про вступ до техаських рейнджерів. Вел усміхнувся і нікове серце пропустило удар. Дякую, сер, відповів син. Хочу навідатися до одного дядька в Остіні, а тоді, можливо, розповім про свої плани. Макріді кивнув, торкнувся краю капелюха і повів своїх людей назовні. Три бабки майже беззвучно піднялися у повітря. Лишаючи по собі гарячі чорні вихори, вел вмостився на вільній розкладачці поруч із Ніковою, підсунувши під голову подушку. Головний лікар сказав, що мені варто лишитися тут на ніч, спати можна на ліжку. Не маю нічого проти, а з Леонардом поговоримо зранку. Згода, посміхнувся Нік. За кілька хвилин він запитає, де тут туалет і дістанеться туди самотужки, жодних суден. «Не в цьому відкритому наметі. Винятки виключені». «Тату, а скажи, класно дід влупив тому ніндзя по яйцях, іму ледь кришку черепа не зірвало, га?» «Точно», – сказав Нік, спускаючи загіпсовану ногу на підлогу. «Допомога не завадить, але чекати на рейнджерку-медсестру, якщо поруч Велл, здавалося неправильним». «Свята правда». 000. Нік плавав у зеленій невагомості. Крізь невідде і невідколи, піднімаючись вище і вище, геть від пропахлих димом полотняних стін і трав'яної підлоги техаського намету, від сина і тестя Нік спливав на гору, до реального світу порожнечі. Повіки його були зшиті, але не щільно, барабанні перетинки були пробиті, але він міг чути. Нік плавав у рідині, якою були заповнені його легені. Він був приречений на життя після смерті. Йому не видалили очі, йому не видалили зорові нерви. Його покарали. У реальному світі, заповненому повітрям, Спотворені у формах і розмірах по той бік скла рухалися люди у просторих білих халатах. Іноді зеленкуваті на півтіні і світлові аберації перетворювалися на знайоме обличчя, яке в коротких проміжках між снами наближалося до його обличчя. Цар. Цар. Підвал з потопельниками у Нцар. Накамура – центр амбітних розвідок. Покарання Ніка Боттома полягало в тому, що йому зберегли в очі пробиті барабанні перетинки і обов'язок повертатися до реальності після марень під флешбеком 2. Дара була мертва. Вела було вбито вересневого суботнього дня. Леонард був мертвий. Нік теж хотів стати мертвим, але йому не дозволили. Це було покарання Накамури, покарання Сато, заспротив волі Сьогуна. Світ Ніка також вумер, якщо не рахувати тих щасливих примарних снів з гарним кінцем, у який вони раз по раз занурювали його, як кошеня, яке топлять безкінечну кількість разів. Нікове біле розбухле тіло також було мертве, але він бачив сни, а коли не спав, ось це. Він відчував, як десятки рурок і катетерів, які несли до його тіла живильні розчини, мов хижі в впиваються в його плоть. Він відчував, як його м'язи слабшають і розчиняються, неначе мариновані бліді гриби у скляній банці. Він дивився на зелений світ крізь шви на повіках. Нікові ботом марилося, що колись він жив з жінкою. Вони них з рідка зустрічалися на коротку мить у флешбек-мареннях але вона більше не з'являлася, і йому не дозволили піти за нею. Було мені рідкісне видіння. Такий мені був сон, що людського розуму не вистачить сказати, який то був сон. І той віслюк, хто має намір витлумачити цей сон. Здається, був я, ніхто не скаже чим. Здається, я був, і на мою думку у мене було... Але той зелений дурень, хто наважиться сказати, що саме в мене, на мою думку, було. Нікботом плавав у густій рідині зеленкуватого резервуару Нецар, а препарат плинув по трубках, повертаючи його у сон. 1.21. Сан-Антоніо, Республіка Техас, субота 26 лютого. Нік прокинувся увесь у холодному поту, хапаючи повітря. Старий кошмар повертався знову і знову. На цар. Він підвівся з армійського ліжка, зірвав просякнуту потом футболку і жбурнув її через всю кімнату. У самих боксерах зайшов до крихітної ванної, плеснув лице та на шию холодної води витерся рушником. У кухні глянув у вікно. Сходило сонце. Нік жив на 10-му поверсі казарми тихаських рейнджерів у Сан-Антоніо, колишнього готелю «Менгер» на «Іст Крокет-стріт». Йому зовсім не подобалося, що форт Аламо стояв просто навпроти на площі власного імені. Відроджений старий місіонерський комплекс виднівся в усій своїй кам'яній реальності. Нікові він не подобався ще й тому, що він бачив його у вісні, у тому сні про Камаро. А Нік ботом перестав довіряти снам. Він простежив, як перші сонячні промені торкнулися вигнутого, схожого на узголів'я ліжка, сірого кам'яного фронтону форту Аламо. Нік оглянув своє тіло. ножове поранення живота, отримане в Санта-Фе багато років тому. Пошрамована нога, п'ять місяців тому в текстліні йому зрощували зламану кістку. Менші шрами на обличчі, руках і спині. Але наразі увагу привернули тоненькі павутинні лінії, які проступали крізь засмагу на лівому передпліччі. Він пройшов до спальні, узяв перечинний ніж із набору рейнджерського спорядження і повернувся до кухні. Багато хто носив величезні ножі, серед яких траплялися справжні Бові, але Ніку подобався цей невеликий складаний міський ніж, гострий як скальпель. Він поставив на стільницю йод, спирт, поклав ніж. Екран телефона комп'ютера засвітився. Прийшло нове повідомлення від Вела. Нік відкрив його. Повідомлення, як завжди, було коротким. Вел писав, що у березні повертається з Бостона південно-західним конвоєм і волів би побачитися зі старим, якщо той усе ще живе в казармі у Сан-Антоніо. Якщо ні, наступного разу. Як справив Леонарда. Леонардові справи були цілком пристойно. Завдяки операції на аортальному клапані, яка обійшлася Нікові, майже в 30 тисяч техаських доларів. Він помалу виплачував кредит з платні лейтенанта-детектива Рейнджерів. Залишалося ще кілька років. Але воно було того варте. Ось і повідомлення від поета Денні Оз вирішив повернутися до Ізраїлю, точніше на радіоактивне згарище, що колись було Ізраїлем, за програмою Великого повернення у травні. Японські і Техаські війська цього літа мали повернути додому на Близький Схід мільйон сто тисяч євреїв, частину з Америки, частину з інших країн. Плацдарм розчищали регулярні американські й японські війська, але повертатися мали ті, хто був готовий його втримати. І розширити. Озбисав, що наразі хвороба у стадії ремісії, а якщо навіть і ні, він усе одно приєднається до великого повернення. А рак і халіфат нехай змагаються між собою. І подивимося, хто встигне першим. Нік був певен, халіфат старатиметься. Але його лють вже не була такою нищівною, як ще кілька місяців тому. Новий Сьогун Ніпону попередив головні ісламські держави халіфату, що будь-яке застосування ними ядерної зброї буде зустрінуте миттєвою атакою гумових ведмедиків і ядерною ж відплатою. Звісно ж, не по переповнених містах. Сьогун назвав сім найсвятіших ісламських святинь, які будуть знищені буде надано 24 години на евакуацію, якщо джихадисти знову застосують зброю масового ураження. Щоб продемонструвати серйозність набірів, Сьогун надав халіфату 24-годинну паузу і застосував 50 гумових ведмедиків, для прикладу перетворивши на пару другорядну шиїцьку святиню в басарі. Якщо вірити Аль-Джазірі, від такого блюзнірства більше мільярда громадян халіфату буквально корчилися в конвульсіях і пускали піну узорота. У міських заворушеннях загинуло більше 50 тисяч людей. Але у відповідь халіфат не застосував зброї масового ураження проти плацдарму неподалік місця, де колись стояла Хайфа. Наступного року в Єрусалимі так закінчувалося повідомлення Відоза, і нік знав, що поет каже всерйоз. Та й чому бі ні? Почесний професор доктор Джордж Леонард Фокс теж збирався. Старий гані, оснащений новим клапаном, за власними словами, живіший, ніж будь-коли в житті, хотів стати на плацдармі плечем до плеча разом з мільйоном дев'ятистами дев'яносто дев'ятьма тисячами і дев'ятистами дев'яносто дев'ятьма іншими євреями. Дара ніколи не казала, що її батько єврей. Просто забула згадати. Загалом, найближчим часом Нік не мав планів навідуватися до нового Ізраїлю. Починаючи від сьогодні, дивізія рейнджерів, 12 тисяч чоловіків і жінок, спільно із 200-тисячною республіканською армією Техасу імені Сема Гюстона, перетинала кордон з Нью-Мексико. Бронетанковим силам доручили зачистити залишки іноземної присутності в колишніх і майбутніх штатах Нью-Мексико, Аризона і Південна Каліфорнія. Потім танкові дивізії мали рухатися на південь, щонайменше до Монтерея, Тореона і Куліакана. В перспективі був С'юдад де Мехіко. Тим, хто кричав «імперіалізм», а таких у з штатах Америки ще вистачало, відповідали. Не можеш терпіти жар, забирайся з сусідської кухні. Останнє повідомлення було від доктора Лінди Альварес, жінки, з якою Нік познайомився на різдвяній вечірці на Рівердволку і з тої пори провів чимало часу. Прочитай пізніше. Розкажу тобі про неї згодом, Даро. У часи флешбеку Нік ніколи не писав подумки листів до Дари, та й загалом не часто згадував про неї. Бо не мусив, адже проживав години і дні з нею знову і знову. Але то були застиглі спогади. Тепер, вільний від флешбеку, він став згадувати дару частіше, навіть поступово забуваючи відчуття її дотику і погляд. І щодня надсилав їй подумки короткого листа. Не такого вже й короткого, щоправда, якщо порівнювати з двома реченнями від Вела. Мусимо навчитися приймати втрати. І це було не мудрагельство, щойно вигадане ніком, а слова майора Треворса, промовлені на учорашньому брифінгу «Ротидде». Втрати рейнджерів не мали бути такими вже значними. Вони йшли слідом за армією як забезпечення цивільної інфраструктури та поліція. Але хто знає, як воно буде? За три тижні війська Омури, команду Сесато спільно з Національною гвардією Каліфорнії та штату Вашингтон, заходили в Канаду, щоб битися проти ополчення халіфату. Передбачалася справжня м'ясорубка. Від Нік шкодував, що не зможе там бути. Але не дуже. Не та пригода у дні, коли він увесь вільний час присвячував докторці Лінді Альварес, або коли читав добру книжку, або дивився старе кіно або чекав на один із рідкісних візитів Вела на ночівлю. Мусимо навчитися приймати втрати. Ніку не потрібно було вчитися. Важка частина життя лишилася позаду. Він розстелив на стільниці рушник. Клацнув кнопкою, випустив лезо. Тонке, гостре, стерильне. Занурив його в спирт. Сперся руками об край кухонного столу. Місто за вікном прокидалося, а ламо освітився у перших променях сонця, кажуть сьогодні черговий ювілей його оборони. Нік ковзнув лезом поперед пліччу. Виступила кров, потекла струмком і всоталася в рушник, розцвічуючи тканину червоними метеликами. Він натиснув на лезо, стискаючи зуби, відчуваючи, як метал входить у плоть. Якщо потрібно, він дістанеться аж до кістки. Але цього рівня болю вистачало. Біль був гострий, справжній, беззаперечний. Саме такого болю людина, яка марить під флешбеком 2, відчути не в змозі. Ні за що. Він витягнув ніж, обробив і швидко забинтував рану. Шрам залишиться, але невдовзі зблідне і нічим не відрізнятиметься від десятків таких самих шрамів, котрі складаються у заплутану павутину. Це те, чого Нік Ботом навчився з того сну, багаторічного примарного сновидіння. Бути живим означає приймати біль, бути готовим пройти крізь біль. Нік прибрав на кухні, помив ніж, замочив рушник у ванній, поставив воду і каву. Чорти з ним, сьогодні буде великий сніданок, яйця, бекон, тости, повний набір. Шикування аж о 9.00, а день обіцяє бути довгим. Хто знає, коли видасться нагода поїсти. Без болю немає життя це ясно як божий день. Без болю немає майбутнього. Бути живим означає кидати болеві виклик, кожного разу відкриваючи для себе щось вартісне по інший його бік. Усе інше флешбек. Кінець книги читав Євген Перепелиця.